8 gyerek meghalt az IKEA visszahív 29 millió szekrényt. Az ikea óriási visszahívása kényszerül, mivel a megelőző kampány ellenére is történt halálos eset a cég egyik bútorával. A Magyarországon is kapható fiókos szekrények nem megfelelő rögzítés esetén felborulhatnak, az Egyesült Államokban már 8 gyerek halt meg a fiókos szekrények miatt. A svéd vállalat 50 millió dollár kártérítést adott már eddig a családoknak. A malm termék családot Magyarországon is lehet kapni de a vállalat nem vonja ki a terméket a magyar piacról. Ezt az utolsó hírt nem igazán értettem. Ha -ha. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 akitől kaptam valamit. Ajándék valaminek, ne nézd a fogát. Attól félek, hogy az az illető, akitől kaptam, hajja és megsértődik. Egyáltalán én kaptam. Fogány Adam, aki az én hangmérnököm, most mélyen átérezheti, milyen stárnak lenni. Ő így sose kapott még ilyet. Oh, hát egyébként sztárokról. Egyre jobban belelendülünk a bakáccsal ebbe a zugló tévébe Egyáltalán a zugló tévében és a bakácsban is van valami iszonyatosan szürrealisztikus A zugló tévét az könnyebben el tudnám önöknek mondani, mint szürrealisztikus környezetet A, mint a televíziózásnak egy ilyen szocialista, kapitalista, ősközösségi, kísértett stúdiója. Vannak benne emberek, kamerák, tisztárolja, olyan, mint hogyha az egy tévé lenne. Sosem fogom elfelejteni, amit Fajer András mesélt annak idén a kaf a Magyar Rádióban. Felfejtem őknek a kafot, az a külföldi adások főszerkesztősége. És nekik voltak így stúdióik, és egyszer azt a Fajer, hogy ott úgy kell elképzelni, hogy az ember bemegy egy stúdióba. Ott az asztalon van egy mikrofon, abból kijön egy vezeték, megy a falba, the... és ott véget ér. Néha így gondolom a zugló tévét is, nem is értem azokat, akik betelefonálnak, azt valaki nézi. A vakácsot meg engem, a két csaposokat. Még lesz szó a tegnapi műsorról, amit egyébként ma sugároz a Zugló TV 6 órakor. A műsor két részből áll, egy rögzített interjúból és egy szabadon választott élőből. Terep nagyon fura volt, a szabadon választott élő, mert abban egyfolytában vissza kellett utalnom az előző műsorra, amit egyébként az emberek akkor még nem láttak. A breeze, a moment, Ám, de amit most el akarok mesélni, itt a Suicide Bond alatt. Trollibusztunk, és aztán metróztunk a bakácsal. Egyszer próbáltam oda autóval eljutni, de... A Sváb-hegyről, nem is a Sváb-hegyről, a Moszkva térről. A Moszkva térről az ősvezért térig tovább tartott az útunk 50 perc, és akkor úgy döntöttem, hogy no more. Akkor már inkább vonatpótló metróra szállok, vagy metrópótló vonatra is szolnokra megyek. Szóval, ha már kerülő út, akkor legyen kövér. És volt a metrókocsiban egy ilyen afrofrizurás szűkenő, Nekem a haja tetszett, de volt vele szemben egy politikailag koráltként, hogyan lehet elmondani, egy nem kicsit tetovált, munkás öltözött férfi, aki a szószoros értelmében bámulta. Állítólag én is így szoktam bámulni a nőket, de konkrétan ezt a nőt nem így bámultam. Én ezt a tetovált férfit bámultam, őt, mondtam a bakásnak, hogy egy valami híres ember lehet ez a nő, mert ez, ugye, ők egymással szemben ültek a metróban. És a férfi annyira el volt ragadtatva, hogy ez a kislány vele szemben, mert az életkorához képest kislány volt, hogy hát próbáltam rájönni. A bakás hihetetlen volt, mert a kettővel a tetovált ember mellett ült egy fiatal srác, és kérdezte tőlem a bakács, hogy nem azt gondolom-e inkább, hogy a külleme alapján ő egy híres ember. Tehát van ez a kinézete alapján híres ember. Mondtam neki, hogy szerintem nem, itt csak ez a szűkönő jöhet számításba. Aztán szó-szót követett Férfi fogta magát, addig már beszélgette, kivette a füléből a fejhallgatót Egyáltalán megnézik a metrót, ott mindenki a telefonjába van mélyedve És mindenkinek a fülében van fejhallgató Sok mars lakó Én egy ilyen őskövület vagyok a Bakáccsal együtt, mert nekünk nincsen a fejünkben ilyen fejhallgató tehát, rendet csináltam az RK, és és iszonyatos mennyiségű dolgot, dobtam ki, megint ki, és nekem csak Sony Ericsson telefonjaim voltak az elmúlt 200 évben, önök Sony Ericsson megjelentést hallottak. És az egyikből megmaradt egy ilyen füldugó, azt megpróbáltam a mostani telefonomban bedugni, de az úgy lötyögött, hogy... Ugye a 14 éven aluljaknak meg sem mondom, hogy mire lehet közben gondolni. Tovább kikapta a füléből a fejhallgatónak a és Elkezdett beszélgetni a szőke kislányjal, aki relatíve készségesen válaszolt, majd pillanatok alatt átült mellé, és selfie sorozatát készítette vele. Olyan boldog volt, hogy arra szavak nincsenek. Próbáltunk a bakáccsal rájönni, hogy ki lehet a kislány, de foggalmunk nem volt. Vakács ragaszkodott ahhoz, hogy az a srác, ő egy híres ember, itt valami tévedést forogt Valójában a férfinek azzal a fiatal emberrel kéne szelfiket készíteni, de itt valami végzetesen elromlott. Ám a tetovált ezzel nem törődött, és olyan mennyiségű szelfit lőtt ezzel a szőke, göndörített hajuk kislányjal, hogy nem is tudom, hogy a tárhelyéből mennyi maradt. Aztán többé-kevégben visszaült a helyére. Mindjárt közölte a kislányjal, hogy megosztotta a Facebookon a fényképet. Aztán megosztotta megint, aztán megosztotta harmadszor. Aztán kommentálta azokkal a fényképet, akikkel megosztotta. Mindez idő alatt valami földön túli mosolyült rajta. A Zugló TV után ismét egy olyan élményben volt részünk a Bakáccsal, szóval akár az it is is hazatelefonálhatott volna arról a szerelvényről. Azt se keltett volna a nagyobb feltűnést. Aztán leszállt a szőke kislány. Azért, hogy a Bakásnak vannak fantasztikus megérzések, hogy ez onnan derült ki, hogy az egyébként által a híres embernek vélt fiatalember is felállt, és együtt mentek, aztán beszélgettek. Közben kiderült, hogy a fiatal kislány táncórára megy. Gondoltam, hogy itt egy táncos dát, és az izatóra dönken, honnan lehet tudni, hogy ő egy híres táncos. Aztán nem voltam rest, és talán két vagy három megállóval később odamentem a tetováthoz, és megkérdeztem tőle, hogy uram, ne haragudjon, de ki volt ez az ifjú hölgy, aki ön ennyire elragadtatott állapotba hozta. Akár hiszik, akár nem. Tulajdonképpen úgy nézett rám, hogy létezik, hogy ő ennyire boldog, és én azt se tudom, hogy ki az illető? Súlyosan elsődjelte magam, külön tekintettel, hogy a Megasztár egyik tagjával voltam, egy világhírű emberrel. Mert képzeljék el, hogy az illető nem volt más, mint Opic Barbara. Ezt aztán elmondtam a bakásnak, akinek szintén detto nem volt halvány vilagőze arról, hogy ki az az Opic Barbara, pedig ő X-faktort nyert. Igaz, hogy ez egy konkurens műsor volt, és sokkal később, mint amikor a bakács Megasztáros zsűritag volt. De ott voltunk két múlt századi őrlégy kikukázva. Mi nem híres emberek a híres emberekhez képest. Mert ha legalább a David Bowie ült volna ott, akkor, akkor lefényképeztem volna magamat a David bowie és azt azonnal elküldtem volna a honpolának, de nem a David Bowie ült ott. Azután történt, hogy ha már az autóban elhelyeztem egy Linkin Park Lemezt, mégis betelefonálós műsorokat hallgattam, amíg a déli pályaudvarhoz mentem, meg már otthon is rendcsinálás közben. És rájöttem arra, hogy miért nem telefonálnak be a Kejfe Jáncssiba. Eddig is volt egy halvány gyanum, de tegnap ez nagyon megerősödött. Két műsort hallgattam felváltva, amitől az ember egyébként vagy Hányingert kap, vagy röhögő görcsöt. Az egyik bolgár György, megbeszéljük, vagy beszéljük meg, vagy beszéljük már meg, vagy valamilyen című műsora. Ehhez képest Boyer Zsoltnak ezt a karc fm lévő műsorának a címét nem tudom, de azt viszont Boyer Zsolt vezette. Hát emberek... Elvileg Bajer Zsolt, Bolgár György, és én ugyanazt a műfajt üsszük. Elvileg. Mert ami gyakorlatilag tegnap hallhatók volt, hát az ékes száfolata annak, amit én egyébként ezekről a betelefonálós műsorokról valamikor gondoltam, mert hát nyilván hogy mint a Nikkel Samovár elrepült fölöttem az idő. Elapultam. Mind Bolgár György, mind... Bajer Zsolt, egy dologban azonosak. Mit tetszik akarni? Jó reggelt kívánok. Egy, beszéltek egyszerűen, hogy miért hallgatjuk ezt a műsort. Meg azért, amikor, amikor önnek mege ön megemlékezik a Inexisről, szerintem nincs másik adó, ahol ennyi számot lejátszanak ezen a napon. Hát, ha már ez a Michael Hutchins felakasztotta magát szegényekben. Na, menjünk vissza szépen a délutáni betelefonálás műsorokhoz. A az előző telefonnal megpróbáltak megzavarni, de nem sikerült. Szóval egy dologban hasonlít Bayer Zsolt és Bolgár György, miközben szerintem a négy kereke mind a két embernek maradéktal megvan, sőt szerintem pótkerekük is van. Mind Bolgár György, mind Bayer Zsolt nem nagyon kötik magukat a tényekhez. És arra is rájöttem, mire beérkeztem a Zugló TV-be, de mire beérkeztem ide a Sztregotva utcai hadiszállásomra, addig a végképpen rájöttem. Ezt azért nem teszik, medők ők kápók. Ugyanúgy kápók, mint ahogy a bonyház, vagy volt, és ugyanúgy, mint ahogy a hamburger. Ők ilyen előénekesek. Van nekik egy saját Bétribünyök. a bolgárnak a kvázi oldal... A Bayernnek meg a Fidesz-KDMD szörnyű dagsága, ami egyébként nem sokkal szörnyebb, mint a bal liberális tábor. Kedves hazámnak a betelefonálós részek ezt egészen borzalmassá válni. Örömömre csak a szolgál, hogy szerintem azért a nép töredéke telefonál be, mert hál' Istennek csak a töredéke hallgat délutáni vagy reggeli betelefonálós műsort, a normális abja nem. Ezek a kápók, ezek előénekelnek, és ők valójában szórakoztatják a maguk népét. Persze nem baj, hogyha közben az ő népük örülhet a csapatuk győzelmének, de lassan ennek sincs jelentősége. A fő a szórakoztatás. Bolgár György és Bajer Zsolt úgy keverik a szezont a fazonnal, ahogy azt a nép szeretné. Hogy hadd örüljön a balliberális oldal, hogy ha bár esélyük nincs a győzelemre, de azért egyszer majd megnyalják a mézet. Nem pontosan az a korosztály, aki betelefonálnak, mert azok mire elveszi a Fidesz a hatalmat, addigra már mind porrá válnak a farkasrétitől a nem tudom milyen temetőik. De legalább addig a Billy-be a kezük és bolgár, hogy inkább bejebb puszakolja azt, mint hogy kiveszi. És hát a másik meg Bajer Zsolt, aki hosszan idézi Heller Ágnesnek a mandirre megjelent cikét, amiben szerintem nagyon szerencsétlen hasonlat a Stalin Churchill szövetség. De ott megkérdezi az interjú készítője a Heller ágnes hogy akkor Ugye ott a szövetség a Hitlerrel szemben van. Hogy akkor akkor most itt a Heller Ágnes úgy tekintte az Orbán Viktorra, mint a Hitlerre? Amire Heller Ágnes elmondja, hogy nem. Nos, Bajersz Zsoltnál ez az interjú ennél a kérdésnél, mármint a kérdés előtt véget ér. Ő teljes melszélességgel elmondja, hogy Heller Ágnes. Hitlerhez hasonlítja Orbán Viktor, minimálisan se befolyásolja, hogy aztán a cikk tudott lejjebb az interjú. Neki, mint kápónak, neki, mint előénekesnek, az a dolga, uszítsa a népet a balliberális oldalra, cserébe, a bolgár György is uszítja a népet a KDNP jobbik, nem tudom, a jobbik nem, az most nem tudom, hova tartozik. Én meg hallgatom őket, és arra gondolok, hogy a belgák, azok hova a franc nyavajak jakórságba álljanak. De tényleg. Hogy hazámnak a komplett médiájának, a délutáni betelefonálós műsorának a részének a következtében azoknak elment a maradék józan esze, ha volt, de hát volt. Volt nekik négy kerekük, egy pótkerék, meg nem tudom, hogy ez a négy kerék, szoba négy gyerek, nem tudom, volt. Füles feladvány. Aztán belenéztem a szabadfogásba, akkor már kicsit kómás állapotban voltam a Zugló-TV után, meg Opitz Barbara után, meg a Bayer-Bolgár kettős után. És sose gondoltam volna, hogy a Puzsérnak lesz abban a műsorban ki a négy kereke. Én a műsorvezetőre, a dv csak úgy tudok gondolni, mint egy szélkakasra. Szóval elnézést a dv de ez az egész Hír TV heti válasz, Simicska, befordultunk baloldalra című fejezete. Ettől én hangos röhögő görcsöt kapok. Mindig a fodor jut az eszembe, akitől azt kérdezték, hogy az Orbán, hogyha református, akkor miért jár a pápához, és azt mondta erre a fodor állítólag, hogy az identitás kereső emberek sajátosság, gyakran eltévednek, de hogy ennyi ember keresi az identitását, és ennyien tévednek el. Hát, nézik és rengeteg betelefonáló van. Igaz, hogy mindegyik elmebetegnek tűnik, aki nálam nagyjából 10 másodpercig tudná megnyalni a sót. Mert nem elég, hogy egyetértenek a műsorvezetőkkel, de még trumfolnak is rá. Tehát ahhoz képest, hogy nem létező tényekről van szó, ők ezt tovább költik, meg annyi Münchhausen báró. A stúdióban is, mert azon kívül is. Ények, adatok, kit érdekel? Erre a zsebemre ütök. Nekem van igazabb, arra a zsebemre ütök. Ott meg semmi nincsen, azoknak nincs igazuk. Kicsit, mint a jégkorszak négyben, vagy nem tudom hányban, amikor feltűntek a mamutok, mint én, és akkor azt mondta a többi áll, hogy jé, azt hittük, te már légy haltál. Azt hiszem, ki kéne halnom. Éjszak eszembe is jutott, hogyha meghalnék, akkor azt a pillanatot, amikor meghaltam, azt észrevenném venném. Meséltem azt önöknek, hogy jövő héten, hétfőn, ami ma 23 -a van, és csütörtök 24-e péntek, 25-e szombat, 26 27-én, tehát november 27-én hétfőn este, fél nyolc órakor nagyon messze jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokáljában. November 27-én Bakáccsal Filippovval, önökkel és velem. Jöjjenek el, szórakozzunk a valóságban. Beszéljünk egy valóságban ami nincs. És az se biztos, hogy jó lenne, ha lenne, de uszulni rajta lehet. A Filippov nem lesz Ráadásul a bakásnak ebben a zugló tévében egészen más arca van, mint amikor ott őrjünk a messzire jött emberen. <Sessz> Tehát ebben a szabadfogásban szegény fölzses sárdolt, sajnáltam, mert az ő pártjáról úgy beszéltek, mint egy bevizelt aggasztjának járnak az állapotáról, aki senki nem akar pelenkát cserélni. Mi hasonlott, hogy de ühüm, a-u-a-i, és itt nagyjából véget ért. Csintalan Sándor nagyjából demenci előtti állapotban van, még az utolsó értelmes fázisát rúgja, pedig ránézésre akár Opitz Barbara is lehetne, csak az több hajkéne. kéne. Tehát azt gondolom, hogy az elmebeli. Tehát ő is egy ilyen bajjelzsolt bolgári gyöjt, tehát megvan elvileg a négy kereket, csak gyakorlatilag hagyja otthon. A Konok Péternek is van egy ilyen itt legalább valamelyest befolyásolják a tények. A Vahorn tegnap művész volt, és a szüleim szerint a művészeket nem lehet komolyan venni, tehát azokat fel lehet menteni, mert azok művészek. Volt ott egy teljesen hülye ember, de róla egyáltalán nem tudom, hogy kicsodő, csak azt kérdezte, hogy nem tudunk-e hinni a személyiség fejlődésében, és akkor konkrétan azt gondolta, hogy ez honnan lette, hogy lett, -e, lett -e azt a pacsákot onnan kimaxolni. Az ott egy ilyen világító őrtorony volt. You kill the pain, you feel the pain. Fél nyolc lesz. Két és ha the két perc feel Zéró hat, egy négy, nyolc, kilenc, nulla, kilenc, kilenc, és nulla hat, harminc hat, hét, hét, egy, egy, hat, egy. Figyelek, Nem is telefonálnak. Nem vagyok elég kávó. I am the one. Make you see where we belong. I'll be shaking like a leaf. All wrapped up in my dirty sheets. Nem tudom, hogy ez volt a célja, de én fantasztikusan szórakoztuk. A jól fél órá, nekem nagyon feldobta a napom. Nézzel, én szívesen csinálnék egy stand-up, csak senki nem bíz meg. Akkor itt van ez a 98.0. Jó reggelt! Megnéztek már a rögtönzött szerelmet? A kéződés a szerelmet nulla hat egy 0 és 036771161 Ma 2017. november 23-án négy nap halalmessziről jött nagyon előtt, hétfőn este fél nyolckor az Erzsébet téren az Akvárium Klub volt lokájában. Nagyon messzire jött ember a belépés, díjtalan evidenciák felbontása a végtelenségig bakácssal Filipovgal, önökkel és velem. Ismét fél nyolckor. Sweet, köd, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, Two blonde women standing on a dockside, they've both got big fish. One goes bang, hits the other one in the head, the other one goes... Picks up a fish and goes bang and hits her, right? So that's what you do, you know, this Tényleg, hogy szóval, mi lehet a bajárban, amikor tudja, hogy ez a cikk folytatódik, ő még se folytassa. Mi a bolgár györgyből? Aki a múlt héten megkérdezte a Csepp Nándor, hogy esetleg tele van-e aggatja. Hol vagyok én ezektől a fénylős tökösöktől? Mit akarok én? Mit akarhatok én? Egy ilyen alkápó. Aki a meccsre figyel, és nem attól függetlenül háttal a meccsnek vezélem a közönségemet. Én népem mi a helyzet? 06148909999 és egy 06 jelentsetek az életről. Valószínűleg azért nem jelentenek, mert mindenki a tegnapi Bolgár György és Bajer Zsolt műsor ismétlését hallgatja, amelynek a szabatosság ideje 2084-kor jár le. Vagy inkább soha. Jó reggelt kívánok. Csak azt akarom mondani, ugyanígy hallgattam én is a rádió műsorokat, én még megfejeltem Bella Leventével a Láncsidrádion. Ő csak azt mondja meg nekem, hogy aki ezeket a műsorokat hallgatja egyébként jelentős mértékben, őt mennyire befolyásolja a téma ismerete? Hát nem tudom. De akkor minek hallgatják? Tehát, tulajdonképpen ne, ők, mind, az egy, van egy jobb oldali, meg egy baloldali B-közép, és ő nekik van naponta egy ilyen délutáni meccsük? I igen, így van. Szegény barom népem. Right. Him, nem elég, hogy újat húzok a békezéppel, a fradi békezéppel, ami ugye ezért lássuk be, nem egy igazán szerencsés vállalkozás, de összerúgom a porta a baloldal és a jobboldal ultráival is. Olyan leszek, mint a Bruce Willis, akit ugye felöltöztetnek a Harlemben, és ráírják, hogy utálom a négereket. Look in its eye. Future uncertain, but certainly slight Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. sa Look in her eye She's on leather flesh on the mind. Words and weapons sharpen the knives makes me wonder how the other half died. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside, the devil inside, the devil inside, every single one of us, the devil The devil inside. The devil inside. The devil inside. Every single one of us. Is the devil inside. The devil inside. The devil inside. Every single one of us. The devil inside. A termék lesz. Az Erste Banknak van egy pályázata, amin különböző szervezettek tudnak indulni, beleértve a Civil Rádiózásért Alapítvány is, amely egyelőre a szavazatait tekintve nem áll az élmezőnyben. Ha gondolják, akkor keressék meg ezt a pályázatot, és szavazzanak a Civil Rádióra. hangot a hangtalanoknak. Önök felhívást hallottak, szolgálati közleményt. Akkor emellett azt is elhelyezem, hogy november 27-én, ha az hétfő este, fél nyolc óra, akkor nagyon messzire jött ember, lesz az téren az Aquarium Klub volt lokájában. Filipovval Bakáccsal, Önökkel is velem jöjjenek el a belépés díjtalan szavazdésekkel. Tényleg nézzek szembe azzal, hogy nem vagyok a baloldal és a jobboldalnak az előénekese, és ezért aztán, miután a hülyéknél nagyjából tíz másodpercet beszélgetek, mások nem telefonálnak de én el vagyok ezzel. Tehát 8 órától van. 8-tól beszélek a Györgyevisben ezekkel, fél 9-től Winter Montessort, a 9-től Atilával, és fél 10-kor pedig elmegyek. Holnap fél nyolc beszélgetek Navracsis Tiborral, hétfőn már meghívtam a Siffer András és a Dudás Gergely rendel. Én úgy kiktatom önöket innen, mint a Huzat. Három zongor a székemhez, negyedik lábat szükség esetén felveszek, de köszönöm szépen, el van a szék így is. Csak ugye a hagyomány alapján ilyen rádiós kanzer. Több perc múlva lesz, 3 8 Régi dicsőségünk hol vészel el az éjjhomályban. 06148909999 és 063671161. Jó reggert. Jó reggert. Bajar úr, Bolgár úr, Siala úr, mindegyik ugyanolyan kurva. Egyetlen. Akkor, ha megmondanám. Menjen el a pitlibe jó, de tényleg. Jó? Ha megmondja, hogy én hogyan vagyok ugyanúgy kurva, mint ő, akkor rendben van. Egyébként pedig a csupasseggemet mutatom önnek, de tényleg. Ami rádión keresztül azért kicsit nehéz, de. Azt ugye tisztáztuk, hogy a műsor 14 éven a nem való. Mint. Yeah, fabricate, emulate, treat the tired special date, animal we ate. Get your paper, answer it, better rate, you fire to liberate, fascinate, deep hate, real state, liberate, liberate, liberate, liberate. Ha nem telefonálnak, akkor 318-ban ismét stand-up formába alakítom át magamat, és... Mert egy élményemet még megosztanám önökkel, és akkor a Gyorgy csak rövidebb ideig kell ugyanerről beszélni. 99 és egy. Címén beszélt a szabadfogásról, és én minden szerden úgy örökleni az téve elé, hogy azt várom, hogy ön felbukkant kapott már, és felkérést. Nem, én szerintem nem is fogok. De ha kapna, na, elfogad Tényleg azt tudom ennek. Én mit hallgat közben? Hát, ő, nem tudom, mi szól a háttérben. De ön ezt a rádiót hallgatja, és közben egy másik rádiót szól, vagy egyáltalán nem ha ezt a rádiót hallgatja, csak telefonált egyet? Önt hallgatom, csak kivettem a fülemből a rádot, hát ezben szól egy másik Ez jó? Szóval? Ah, jó, rendben. Nem, nem, ezen csak akuk gondolkodnék el. Elmesélek egy történetet önnek. Felhívott a lovász Lászlónak valamilyen munkatársa azzal, hogy van ez a lakás, nem tudom micsoda nyavayakorság, és már mondtam a honpolának, hogy mennyire meg vagyok lepődve, hogy engem ide meghívtak, de aztán kiderült, hogy nem hívtak meg, hanem a jakub Az a lakásom sorról ugye? az, az, az igen, igen. De hogy nem hívtak meg oda, hanem a jakub Jakubcsek volt a vendég, vagy lesz a vendég, és hogy beszélnék én a Jakubcsekről. Ugye ez engem több szempontból is meglepett, a hiúságom tízes skálán egyesre sérült, mert az, hogy nem engem hívtak meg, jó, legyen kettes, ez a maximum. De azon gondolkodtam, hogy ugye én legutóbb valamit mondtam a Jakubcsekről, amit valahogyan nem tudom, hogy hogyan torzult a médiában, de valami egész másról írtak, mint amiről én meséltem, én csak annyit meséltem el, hogy nekünk volt már, hogy egyszer összegaba jöttünk az életbe, ennyi, pont. De ehhez képest van egészen más jelent meg, aztán mi nem lakunk egymástól messze, összekerültünk és próbáltam vele szót érteni, de ő nem tudom, súlyosan megsértődött, egyáltalán volt valami alakváltozása a Gabinak, és onnantól kezdve nem nagyon tudtunk egymással szót érteni, de lehet, hogy úgy gondolta, hogy velem nem lehet szót érteni, mert én mentem át alakváltozáson, és miután ő így viszonyult hozzám, én nem gondoltam jó ötletnek azt, hogy én ebben a tévében vendég, vagy ebben a műsorban vendégét szerepeljek, úgyhogy mondtam a hölgynek, aki engem felhívott telefonon, hogy köszönöm szépen, én ebben nem szeretnék szerepelni, aki ezt tudomásul vette, és egy pillanatig se bántam meg, hogyha a szabadfogásba elhívnának, akkor akkor elgondolkodnék rajta, nem hívtak el, és nem foglalkoztat. De ha elhiszi, hogy nem foglalkoztat, tényleg nem foglalkoztat. Én tényleg azt gondolom, hogy én azt a földi pályafutást, amit a médiában csinálok, ha csak valami csoda nem történik, azt itt fogom befejezni. Annyira, hogy nekem ugye volt egy eh, jegyzett sorozatom a 24.hu-n, érdekli ez még annyira, hogy vagy abba hagyjam? Csak egy kérdés, hogy nekem nagy elméletem, amit szerintem azt nem hívják meg, van oda, mert elvinni a többiek a sót. Nem, tudom. erről van? Nem hiszem. De akkor, hogy ez a másik része nem érdekli, akkor azt nem is el. Nem vinném el a sót. Én egy nagyformátumú medvebocs vagyok, de ott is csupán medve medvebocsom. Nem valószínűleg olyasmiket akarnék velük tisztázni, annak érdekében, hogy folytathassuk a műsort, amit ők nem akarnának. Jó reggelt, mikor jönnek a fideses társak, Már nagyon várom, hogy mozdassam. Hát Nézzé, azt kötői maga. Tudják. Maga a telefon lerakás, az magát az aktus tekintve ugyanaz. De ami mögötte van, az más és más. Tehát például, hogyha az előző hallgató, nem aki most telefonált, előtte visszaívna, eh, akkor el tudnám mondani, hogy miért tettem le, és egyben azt mondtam, hogy elnézést, hogyha netán volt további mondandója, azt legyen szíves elmondani. Az előző telefonával a fideszes és mozdatása, mosdatása. Milyen? Te, tényleg azt mondják meg nekem, hogy a lakástörténeteken nem mentem keresztül, most a szemét meg egyéb történetek lesznek majd a, az ugival. Belejött, hogy a szegény karácsony gyakran szenved a saját kerületében, de, de ugye az a baj és most ugye megmondok vala, ugye mint a Bayer-bolgárnál, a bolgár a saját táborában kápó. A Bayer a saját táborában kápó. Én vagyok az egyedüli, az egyedüli faszi ebben a magyar médiában, aki vállaltam annak a kockázatát, hogy az országnak leszek a kápója. Nem egyik oldalnak, nem másik oldalnak, hanem mind a kettőnek, mert egy haza van. Önök pedig el vannak tévedve. Engem hallgattak, mert a bolgárnak reggel nincs rádiomisora. De takarodjanak ki, mert egész egyszerűen szennyezik az étert. Szidják a Fideszt, ha van rá okuk. Szidják az MSZP-t, engem, ha van rá okuk. De csak és kizárólag az érzelem azért, mert önök rosszul érzik magukat a bőrükben. Azt ne öntsék rám. Ha netán egyszer rossz ide bejövök, és mindenkit lebaszarintok, és egyszerre azt fogják mondani, hogy fia Laura, ha rossz kedvű, akkor nem csináljuk műsor, mert amit csinál igazságtalan. Akkor én azon el fog gondolkodni, és azt fogom mondani, uram, hölgyem, igaza van elnézést. De amit ön itt most tett, arra én nem szolgáltam rá. És az, hogy igazságtalanság érjen engem, én megvédem magam. Elég hatásos az is, hatékonyan. De nem tűröm. És a szó virtuális értelmében érezzen magát felpofozva. My name, my own 06148909999 és egy 06 amit el akartam mondani a jegyzetekkel kapcsolatban, azt most nem mondanám el, amit el akartam mondani a György Evics előtt, attól elment a kedvem, de amikor a György beszélgetni fog, és tisztára mosom a város zrt akkor meg fogom tenni. Most van nagyjából 11 percünk a bármire, 0614890999 és egy 06 figyelek, ha van mire. gálás reggel 8 Öngyilkosok, sorakozó. 06148909999 és 0636271161, 7 óra 51 perckor. 8-kor György Javis Benedek, fél 9-kor Wintermonte Zsolt és 9 órakor Ugi Attila. Holnap a no és a karácsi fogom meg jeve közt mosdatni. így egymás után. Vagy egymás előtt. Jó reggelt. Never gonna lista jön, bravo. Ugye, itt nem egy fideszes lista jön itt emberek jönnek bennem se a zsidó tisztelje Tényleg, hogy a bajer és a bolgár közönségének egy része miért talál rám és miért téved el, de tényleg csak a Fodor tudom idézni, hogy az identitását kereső emberes sajátosságot gyakran eltévednek. Jó reggelt. Hello jó reget, úr. Ennyit szeretnénk mondani, hogy ne adjat el. Az önműsorára szükség van. De, ez nem, ez, de nem fel, emberek... ez nem feladás kérdése, csak nézze, amikor a kognitív diszonancia úgy jelentkezik, hogy ő rendszeresen bablevest kérdés, húslevest hoznak, akkor egyszer csak azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, megeszem, de azért csak tisztában van azzal, hogy nem ezt kérte Persze, persze nyilvánvaló, de ennek nem talál bedőlni. És az, az a fajta mértékrend és mérték, ön a arra nagyon sok embernek szüksége van és igény van rá. Én ezt értem, csak azzal kell, hogy szembenézzem, hogy amikor ön szeretné, hogyha valaki azt mondaná, hogy jól a Dezső, akkor jó érzés, ha azt mondja, hogy jól csinálták Dezső, és nem azt kapja szembe, hogy felvetett volna egy másik cipőt. Abszolút, egyetértek. Jó, köszönöm Ennyi, összesen. Tudják, Jézusom, meghalt örkény Angéla, az F-nagy Angéla. Valaki segítene nekem elnézést? Tehát rátévedtem a Kaminski-Fanni oldalára, és ott mindenki a részvétét fejezte ki. Valaki megmondaná nekem, hogy Kaminski-Fanni milyen e, rokonsági vagy egyéb e, kapcsolatban állt F. Nagy Angélával, akinek én egészen őszinte híve voltam. A lánya zenei szerkesztő volt még a Kalipszóban, és hát egy egészen fantasztikus nő volt, akit önmagáért lehetett szeretni, messze nem egy egy gasztronómiával kapcsolatos lédi volt, hanem egy, hát egy nagyasszony volt. Tehát aki nem ismerte, az nagyon sajnálhatja. Olyan levegője volt, hát egyáltalán levegője volt. Tehát azért nagyon kevesen léteznek úgy a világban, hogy levegőjük volt, lesz. És ennek halt tegnap. Valaki segítene nekem abban, nem, nem van nagy jelentősége, csak én már a határán voltam, hogy azt írjam a Kaminski Farninak, hogy részvétem, de azt meg mégse írhattam oda, hogy elnézést, ő milyen rokoni kapcsolatban állt. Ugye a Ballademeter és a hegyi kapcsolatánál is ugye rá meg kellett várnom azt, ami kiderült az ő betelefonálása után, hogy ott milyen kapcsolat van, de valaki nekem ebben segítene, ha itt van még 5 perc, és az alatt valaki olyan okos, hogy segít. Kaminski Fanni és F. Nagy Angéla viszonyával kapcsolatban 061 0999 és 0999 Figyelek, valamire. mire. Senki. Sajnálom. Bár ez sokkal jobban sajnálom természetesen, hogy a nagy angéla. 061 489 099 és 06 egy 1, -1, -1 én nagyon messzire jött ember. Oké. Oh. Elküldték F. Nagy Angéla lánya, örkény Angéla, és az ő lánya a Kaminski fan. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg. akkor most írok a Kaminszki Fannának. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Telefon még belefér 0614890999 és 0636771161, egy telefon még belefér. Van, és ha szükséges, azt is szívesen elmondom, hogy a műsort a Városvéget ZLT támogatja, ettől nem fog le esni a kis súlyamról a gyűrű, és ez semmiben nem változtat azon a beszélgetése, mint hogyha egyébként nem támogatna, mert hogy nem is így kezdődtek ezek a beszélgetések, de sok beszédnek sok az alja. Szeretném egy élményemet megosztani veled, ami egészen elképesztő volt nagyon hullámzó volt a mai műsor első órája, benne volt a pakliban, hogy elmesélem, de azért jobban neked mesélem el csak, mert akkor nem másodszor mesélem el, mint a viccet, amit aztán az ember másodszor nem tudja olyan jól elmesélni. Ugye, amikor volt az Olof Pálme háznak a bejárások, akkor én megismerkedtem Lovas dániel -le. nekem van egy nagyon furcsa, ezt most nem részletezném, műsorom a Bakáccsal a Zugló tévében, és meghívtam Lovas Dánielt, aki nem mellesleg a MUK elnöke, ugye ez az olyan újságíró közösség, én a MUASZ-nak vagyok tagja, de ha valamelyiknek tagja lennék, akkor azt teljesen egyértelmű, hogy a MUASZ lenne, a MUK megalakulásakor akkor annak idején, azért én emlékszem azokra, akik oda mentek, ők nem álltak annyira közel hozzá, mint a tagok, kell szintén úgy nem vállaltam sors közösséget, hogy egyébként beléptem volna a muasz de az is teljesen nyilvánvaló volt, hogy a beszélgetés első fele Lovas Dánierről fog szólni, a másik fele pedig a Városligetről. És ezt az egész munkat csak azért mondtam, hogy az összes előítéletemet, ami az emberben van, néha több, néha kevesebb, azt mindjárt a saját magamra terhelő vallomást azt a legelején mondjam el. Egy egészen fantasztikus egyéniséggel ismerkedtem meg, akik a, aki a bakáccsal mielőtt elkezdődött volna a műsor, hosszan elbeszélgetett, mert egy csomó magánéleti azonosság volt, amit itt most nem részleteznék, mert nem biztos, hogy másokra tartozik, de, de én ott csak ültem és néztem, mint a moziban, a szószoros értelmében, majd elkezdődött az a pillanat, amikor hogy el, ugye, elkezdődött a beszélgetés, és egy pillanatig nem volt kevésbé érdekes, elmesélte az élet, ő egy 63 éves ember, Elmesélte a sajtóhoz való közeledését, elmondta, hogy ő mi mindennel foglalkozik. Még, tehát amikor az írói munkásságáról volt szó, kiderült, hogy egyáltalán nem csak helytörténeti dolgokkal foglalkozik, vagy ha helytörténeti dolgokkal foglalkozik, akkor majd az utána követő Wintermontel Zsoltán is beszélhetek, hiszen Újpest történetét épp úgy megírta, mint a Városligetét, de írt kecskemétről, írt 18 angol nyelvi sakkönyvet, és még számtalan egyéb dolgot, és, és gyakorlatilag valamikor a MISOR felénél csak. Azért tértem át a városligetre, mert a zugló tévében az alapvetően olyan embereket hívunk, akik valahogy kötődnek a városligethez. És akkor itt ért a második meglepetés, van nagyon sok dologról akarok veled beszélni, de ezt egészen meghatározónak találom, a mi kettőnk együttműködés, és egyáltalán a városligethez való viszonyulásomat tekintve. Ő ugye, mindjárt elmondta, hogy aktuál politizálni nem akar, de ez egyáltalán nem volt zavaró, és azt is elmondta. De az ő aktív tudása, amit most meg fog osztani, az nagyjából 1885-től 1946-ig tart, és azért lássuk be, 1885 nagyon messze volt, 1946 sincsen olyan nagyon közel hozzánk, és olyan részletességgel mesélt a, a Városligetről, hogy amikor én arra kértem őt, hogy most a bakásodnak a bakás filmekhez kötődik nagyon. És akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor most adjon nekünk itt egy 10 másodperces snittet az 1885-ös városligetről, akkor nem egy 10 másodperces nittet kaptunk. Aki egyébként kíváncsi arra, hogy igazat mondok, az, ha tudja fogni az uló tévét ma 6 meg tudja nézni ezt a beszélgetést, mert két részből áll a műsor, és ez nagyon fontos. Az első rész az rögzített, a második része pedig betelefonálós, illetve mi beszélgettünk egymással a bakáccsal, hogyha nincs betelefonálás. Ez az Ugló TV tényleg egy, egy szürreális intézmény. Ha egyszer látnád, akkor értenéd, hogy miről van szó, de szándékosan nem hasonlítom semmihez se ennél jobban, mert nem, hát én szeret, megszerettem, ahogy a civilizági... Jártam ott lesz. párszor nyilatkozni, úgyhogy... Akkor ismerem. tudod. E, és, és hát először is azzal szembesültem, hogy arról majd egyszer beszélnünk kéne, bár egyetlen nem biztos érette, vagy a megfelelő személy, hogy mi hogyan került vissza, vagy egyáltalán bele a városligetbe, hiszen ő azt elmondta, hogy a városligettel kapcsolatos... Ö tehát ahogy beszélnek a, a városligetről, az semmilyen vonatkozásban nem organikus azzal, ahogy a városliget létezett, hiszen az valamikor egy közpark volt, és aztán ahogy belakta a várost a város, úgy egyre egy nagyobb mennyiségű kő, aztán beton került belé, de például beszélt ugye az iparcsarnokról, ami nagyjából ott volt, ahol most lesz majd a Nemzeti Galéria, de egészen más volt. Tehát ugye az a kérdés, ami akkor az emberben felvetődött, hogy mit, tehát hogy a közlekedési múzeumot a régi Amúgy építenek föl, amiről elmesélt, hogy ennek több oka is lehet, hogy azok, a be, azok az épületeknek a fűthetősége és a bevilágítása más-más volt, vagy egészen más volt a technikai adottságokból adódóan, mint ahogy ma egyébként ezekről az épületekről gondolunk. Még követhető vagyok? Abszolút. És ráadásul úgy csillogott a szeme, amiben egyébként lehetne látni a Fidesz pénzét, de az embernek a szeme a Fidesz pénzétől, ahogy az MSP pénzétől, úgy nem tud csillogni. És akár csak teljesen magunk alá lettünk gyűrve, és amikor elment, akkor még elmesélt a hősök tere történetét, a műcsarnokot, a szép múzeumot, hogy oda a sikedánc hogyan henderítette, vagy pittyerítette, vagy nem tudom, mit kell mondani, azt a, azt a teret beleértve, hogy a nádor hogyan döntött, let takarítva az asztalról a többi tervet, azt mondta, hogy ezt csinálja ő, és elment. Én ott álltam teljesen paf módon, Hát ugye teljesen össze voltam zavarodva a városligetileg, mert ugye én abban a kontextusban vagyok a városligettel, hogy te veled beszélgetek, meg abban a politikai kontextusban, ami ebből az egy órából, annak is a feléből egy tízes skálán egyesre volt jelent, magyarul teljesen hiányzat. És akkor itt jött egy egészen hihetetlen pillanat, dumáltunk a bakáccsal egyébként közt a meglepetésünkről, és uh, nem telefonáltak de mi ezt viszonylag jól türtük, és aztán valaki betelefonált nagyjából 20 perccel később. így mondtuk, hogy volt itt egy vendég, aki a városligetről beszélt, és hogy valaki akar beszélni a városligetről. nosza, betelefonált egy tanárember, aki 20 percen keresztül beszélt a városligetről, és először is ránk nézett, és azt mondta, hogy kinézetre mi ligetvédők vagyunk, úgyhogy nem tudja, hogy jó helyre adresszálja a szavainkat. Én mindjárt kérdeztem tőle, hogy ez nem kinézet rasszizmus-e, ezt kicsit rossz néven vette, de folytatta, és azt képzeld el, Benedek, hogy nagyjából egy ugyanolyan telefon bonyolódott 7 óra után, mint amilyen adást rögzítettünk 7 óra előtt. És az illetőnek egyfolytában mondtam, hogy nekem ez valami egészen fantasztikus élmény. Először azt hittem, hogy Lovas Dániel telefonált be, és másodszor elmondja ugyanazt, amit 6 és hét óra között elmondott, amire az illető ugye nem tudott reflektálni, hiszen ő egyáltalán nem tudta, hogy 6 és 7 óra között mi zajlott, hiszen azt ő nem láthatta. De azt kell, hogy mondjam, hogy egy tízes skálán nagyjából hatosra vagy hetesre fette azt le, amiről Lovas Dániel beszélt, aminek a valószínűségét, tehát a matematikusok tudnák megmondani. Ugyanabban a kontextusban, ugyanúgy a politikából kiemelve, ugyanúgy város történetileg. És ha azt kérde és csak abban reménykedem, hogy nem kérdezed meg tőlem, hogy ezt miért mesélem, mert egész egyszerűen úgy éreztem magam, mint hogyha. Tehát, mint ha, azt nem tudom, hogy akkor voltam-e megvilágosodva, vagy akkor, amikor veled a ligetvédőkkel való harcról, meg a közbeszerzések anomáliáiról beszélgetünk. Érthető voltam? Abszolút, abszolút érthető volt. Jó reggelt kívánok. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor a liget felújításáról, a városliget megújításáról beszélgetünk, akkor természetesen azok a mi beszélgetéseinkben is felül részek, amikor ahogy említed, a közbeszerzésekről, vagy éppen a tiltakozásokról beszélünk, ez természetesen a mi, vagy az én munkámban, a hétköznapokban is jelen van. De azért a Városliget történeti, hagyományain történő, megújítása egy sokkal szélesebb kontextus. Én szerencsére, mind Lovas Dániellel, mind pedig azokkal a ligetet sokkal szélesebb körből. Értők és ismerők táborával van módom egyeztetni, akkor, amikor a programalkotást végezzük, végeztük, és végezni fogjuk az elkövetkező időszakba, akiket most te is említesz. Tehát azért a Liget története, és a Ligetnek a Budapest városán belül az urbanisztikai szövetben csak egy én tegnap azt értem meg, minthogyha egész egyszerűen a két világnak semmi köze nem lenne egymáshoz, miközben ugyanarról van szó. Én ezt egy picit még máshogy, még, még jobban árnyalnám, ha megengeded. Én azt Ajta. gondolom, hogy az a valódi világ, amiről Lovas Dánielék beszélnek, ez az, ami az emberek nagyobb részét érdekli, még akkor is, hogyha ennek nincs akkora hírértéke, mint amikről mi itt hétről hétre, hónapról hónapra szót váltunk a műsorodban. tehát. Jó, csak az én hallgatóimnak most egy jelentékeny, vagy fogalmam nincs mekkora része, azt mondja, hogy mi ketten pénzért hazudunk. Ugye egy... Márpedig tenap lovasd, Dániel, nem tudom, hogy kinek a pénzért hazudott volna majd a betelefonáló. És a két, két, két világkép nem összeegyeztethető. Tehát egész egyszerűen egymásra fektethetők, de ledobják magukat egymásról. Ugye egy ismert magyar Közíróval készített hosszú interjúban egyszer csak eljutottak a beszélgetésnek arra a pontjára, hogy amikor 1976-ban a Magyar Televízió olyan kiváló tévéjátékokat készített különböző regényekből, amelyeket akkor a nagy láthatott, és aztán 2010-es évekre pedig a kereskedelmi televíziókban egészen más típusú műsorokat látunk, akkor vajon ez organikusnak tekinthető folyamat -e? Beszéltünk mi is erről a dologról sokszor, tehát nyilván hírértéke annak van, hogyha ö, valaki odaláncolja magát, vagy valaki valami ellen tiltakozik, vagy egy közbeszerzés az hosszabb vagy rövidebb idő alatt fut le, de a Városliget megújítása nem erről szól. Nem ez a lényege az egész kérdésnek, hanem annak, hogy a saját történelmi hagyományain újul meg. Múlt héten a fővárosi levéltárral ö, együttműködve egy végtelenül érdekes háromnapos, a közterekről szóló konferenciát ö, hoztunk tető alá, és ennek a záró napja az végig a Városligetről szól. Tudós emberek, Lovas Dánielhez hasonló Városliget fanatikusok és kutatók voltak azok, akik egymásnak adták a pulpitust, és beszéltek a liget különböző időszakairól, és tényleg sokszor csak egy-egy részletet kiemelve, hogy um, hogyan is alakult itt az elmúlt, most már több mint 120 évben a, a liget története és én is, aki erről elég sokat hallok és ebben élek, tehát ott ültem és néztem, mert amikor egy-egy ilyen nagyitón keresztül benézünk egy Olof Pálme házba, vagy mondjuk a rondónak a kialakulásáról beszélünk, vagy arról, hogy a városligeti fasor hogyan tárta föl azt a tengely, aminek a vége aztán a nagyiparcsarnok lett, vagy éppen a Város Színháznak az 1886-os, majd 1909-es uh, újraépítése, majd 1951-es elbontása. Szóval hogy ez mind-mind önálló történetek sztorik, amihez uh, nyilván a megfelelő szakemberek, kiváló és izgalmas történeteket tudnak rakni. Pontosan ezért óriási felelősség a ligetnek a megújítása. Ez a legjobban egyébként nem is az intézmények, hanem a parkfejlesztés. Tehát no, egész egyszer azt éltem meg, hogy ugyanarról volt szó, mint most, és mégse. Ez egy ilyen divers ügy az egész liget, ez ennyire... Jó, egyszer meg beszélnek jelent, veled arról, biztos, hogy nem most, hogy végül is mi az, amit a... mert ugye akkor te még nem is voltál ott, és nem biztos, hogy minden el tisztában vagy, hogy mi az, ami új, mi az, ami a régi formájában valósul meg, mi az, ami egyáltalán nem valósul meg, mert tényleg, figyelj, aki ezt a beszélgetést és a betelefonálást meghallgatja, olyan nüanszokban egyeztek meg, mintha egyeztettek volna előtte. Beleértve a bombázásokat, beleértve, hogy mit hogyan tett tönkre a második világháború a ligetben, tette renoválhatatlanná, vagy legfeljebb a szó fizika értelmében tényleg maximálisan újra építendővé az épületeket, amelyeket nem biztos, hogy abban a formában kell. Hogy hogyan tűntek el a bokrok a, a ligetből annak oká, mert 1946-ban a rendőrkapitány úgy döntött, hogy a bokrokat kivágatja, mert hogy a vetkőztetők egyébként oda el az áldozataikat. És ez a, ez a része a Városligetnek azokban a beszélgetésekben, amelyeket én folytatom meg, hát ugye a saját hiányosságomat láttam meg, egyszer csak azt láttam meg, hogy van itt egy ember, aki a Városligetről olyan mélységében, szélességében és magasságában beszél, amihez én hozzászagolni nem tudok. Én tudom az, hogy milyen jogi szabályozás van, naponta vagyok előtte a, a közlőjnek, hogy milyen. Milyen közbeszerzések vannak, de egy egészen más dimenziót mutatott, és el kellett azon gondolkodnom, hogy melyiknek van nagyobb jelentősége, és rá kellett jönnöm tegnap arra, hogy amiről ő beszél, azt nem lehet számításon kívül hagyni, és arra is rá kellett jönnöm, hogy a nép nem erre izgul ma Magyarországon. És sajnos ez az, ami a sajtó működését alapvetően befolyásolja. Nagyon fura jelmenny van. Ez a kettő így együtt. Ez a kettőség, ez természetesen megvan a ligetben. Nem, a kettőség, ez, ez a kettőség, valamint az, hogy volt egy vendég és a betelefonáló, hogy hogyan tudtak egy követ fújni, ezt nem is értem. Elképesztő volt. És vannak még pár, akik ebben a mélységben el. Hát csak az a koincidencia, hogy pont így kövessék egymást. E, azt kérdezem tőled ennyit arról, amiről egyébként a közeljövőben nagyobb fejezeteket nyitunk, mert most visszatérünk oda, mint ami általában szokott lenni. A ligetvédők nagy érdeklődéssel várják azt a november 28-ai napot, amikor lakossági fórum lesz a főpolgármesteri hivatalban, mert hogy a Városliget építési szabályzatát módosítani fogják több pontban Mesélnél róla? Igen, ugye a Városliget építési szabályzata az egy-két technikai módosításon megy át. Ez tényleg azt gondolom, hogy fontos kiemelni, hogy ezek technikai jellegű módosítások, Amik sokszor az elmúlt több mint egy évben lezajlott liget park fórumon, illetve a 16 tematikus kiscsoportos egyeztetésen zajlottak. Ugye nem tudom elégszer elmondani itt a rádióműsor keretén belül is, hogy több mint 100 civil szervezet valamivel több mint 500 véleményt fogalmazott meg, és azért itt ezek a vélemények sokszor egymással ellentmondóak voltak. Ezeket valamilyen úton, módon közös platformra kellett hozni, ez volt ugye a tervpályázat ősztösének, a Gártennek a feladata, aki ezt megtette, ezek beépítésre kerülnek, úgyhogy ezek az apró technikai jellegű átvezetések azok, amik bekerülnek a városléket építési szabályzatának a módosításában, de ez sem a zöld felületet, sem pedig az, a, a beépített területeknek a méretét nem érinti. Tehát ezek alapvetően olyan szabályozási kérdések, amik itt az engedélyezés kapcsán különböző lehetőségeket nyitnak ki, illetve észszerűsítenek. Részleteiben, tehát ugye itt több pont van, ugye három új egyenként 80 négyzetméter, de az a kérdés, hogy kiemelné le bármit is ebből, talán az a legjelentű, mert ugye ami a, a pavilonokat illeti, ott majd a zöld felület arány, meg nem tudom, mi mindenről lesz szó, abban most nem biztos, hogy ennyire kicsinyes lenni, bár mások azt mondanák, hogy én nem nevezem ezt kicsinyeségnek. Talán a leglényegesebb az a kóskárosít tervezett lezárás, ami a szükséges szegedi úti felüljáránál kiköti az építési szabályzat, hogy minimum kétszer egysávosnak kell lennie, hogy micsoda, hogy hogyan, hogy tessék, hogy ez most, most fordítsd le magyarra, mit nem értem. Ugye a, a városliget megújításának az egyik központi eleme a kóskaros sétányok a lezárása. Ugye, ha már a történetiségéről beszéltünk a ligetnek itt Lovas Dániel és a, a betelefonáló kapcsán, ugye az, azt azért mindenki érzi, tudja, látja napi liget használóként is, hogyha még, még ha haszon is annak, hogy az M3-as autópályáról átsorogva közvetlenül az Andrási útra lehet érkezni ebben a másodpercben azért az 1970-es években akkor, amikor teljes Kelet-Magyarország forgalmát elsősorban reggel az agglomeráció forgalmát az M3-as autópályával rávezették a Városligetre, az egy olyan durva beavatkozás volt egyébként a liget történetiségében és a liget funkciójába, ami ellen egyébként meglepő módon, ha már itt egy ilyen történeti napot tartunk, a 70-es években, amikor ez nem volt jellemző, igen, erélyesen fel is léptek, tehát a műszaki egyetemnek, illetve a tervezővállalatnak a prominensai szólaltak meg, és a kor sajtójában kifejtették a véleményüket, hogy bizony az M3-as autópályának a forgalma nagyobb lesz annál, mint hogy ezt a ligeten át lehessen vezetni. Szóval a Kóskáról lezárásának az építési szabályzatban két meghatározott előfeltétele van. Ebből az egyik egy olyan P pluszer parkolónak a megépítése, Igen, amely, amely valahol a mexikói út térségébe Igen. kerül létrehozásra. Ez ugye kiegészíti azt a három parkolót, ami a ligetbe egyébként épül, és kifejezetten az agglomerációból a városba érkezők kényelmét szolgálja majd. A másik előfertétel, amit az építési szabályzat megfogalmaz, de ezt fontos kiemelni, hogy ez egy, Régi álma a fővárosnak, egy régi szükséges közlekedésfejlesztési beruházás, amely csak közvetetten hozható összefüggésben. És szóval mondta, mennyi az elmúlt időben történt. Ez a Szegedi úti felüljárónak a kérdése, ami nem elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az M3-os autópályának a forgalmát az M0-ason, illetve a Hungária körgyűrűn kívül még egy ponton levezesse, hanem az elsődleges célja az, hogy a 13. és a 14. kerületet összekösse oly módon, hogy a Ránkos rendező tája. Ja, de arról, arról, már szám, hogy ez mikor lesz? Ennek a tervezése az, ami most jelenleg folyamatban van. Nyilván az a helyzet, hogy ez egy olyan műtárgy, egy olyan közlekedésfejlesztési elem, ami egy több milliárdos ö, fejlesztést igényel a főváros részéről, a kormánynak dönteni kell arról. És mit jelent az, hogy melyik... kétszer, egy minimum kétszer egy sávosnak kell lenni? Ez, ez nem tudom, mit jelent. Mert az, hogy minimum kétszer kétsávos, azt értem, de hogy mi az, hogy minimum kétszer egy sávosnak kell lenni? Hát fél sáv nincsen, tehát valami rosszul van írva, hogy én értek valamit nem jól. Nem, két, tehát ez a, a minimum feltételeket szabály, e, határozza meg ugye az építési szabályzat ebben az esetben. E, Előreláthatóan ez ennél egy komplexebb fejlesztés lesz, de mondom, a megvalósítatósági tanulmány az jelenleg is készítés alatt van. Ugye számos kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy itt a szegedi úti felüljáró hogyan is készüljön el. Egyáltalán felüljáró, vagy pedig aluljáró legyen itt Ennek kapcsán is vannak viták, illetve hogy a villamos átközlekedjen rajta, vagy ne közlekedjen át rajta. Ezek azok a szempontok, amit most a főváros, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kijelölt, most már miniszteri biztosi pozícióban működő államtitkára, illetve a kormány egyeztet. Ennek az összefüggése a Liget projekten, mondom, csupán annyi, hogy a Kóskáról lezárásának abban segítse nekem még, hogy november 28-án 4 órakor a Főpolgármesteri Hivatalban lesz egy lakossági fórum, egyébként pedig november 20 -a és december 6-a között elektronikus levélben, postai úton, és a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján le, lehet leadni észrevételeket. De azt te tudod, vagy sejted, hogy 4 órakor 28-án ott mi lesz? Ugye a, a Városliget megújításának egyik fontos eleme, hogy az építési szabályzatot az továbbra is a főváros készíti. Ez azt jelenti, hogy azokkal a szabályozókkal, akik bármilyen szempontból a főváros urbanisztikai szövetére hatással vannak, az a vonatkozó egyeztetéseket le kell folytatni nem emeli ki a ligetet ebből a kontextusból a városliget törvény. Értem, Tehát a, ezen a, a lakossági jogszabályok... fórumon egyfelől lesz a ki, és másfelől pedig lesznek az érdeklődők, akik ezek szerint nem is feltétlen zuglóiak kell, hogy legyenek, hanem fővárosiak úgy ez kötelező, ez kötelező tartalmi eleme minden, épít, minden helyi építési szabályzat módosításának. Tehát ez nem speciálisan a városligetre irányul. Ezt én tökéletesen értem, de ezen példát gondom nem lesz -e jelen, jelen,zen a főváros illetékései lesznek jelen. Talán. Valamint, a, valamint a tervezők lesznek jelen, Igen. illetve, illetve mindaz, akinek érdeke merül fel a városliget építési szabályzattal kapcsolatban. Ez a 28-ai alkalom egyébként tudomásom szerint nem csak a vészmódosításról fog szólni, hanem számos egyéb építési szabályzatnak a módosításáról, a számos egyéb olyan kérdésről, amely valamilyen szempontból jogszabályi kötelezettség alapján... Jó, de ez lesz, nagy valószínűleg, valószínűleg, ez a 28 ez nem kell nagy fantázia, és sajnos, vagy nem sajnos, hogy szembe megyek azzal, amiről a beszélgetésünk elején volt szó. Ez valószínűleg majd bizonyos pillanataiban, hanem a teljes egészében átalakul majd demonstrációvá. A liget védők által a projekt ellen kívánom, hogy ne legyen igazabb. Te a liget tágabb történetét ismertetted a beszélgetésünk elején. Én rövidebb történetében azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszak ismeretében ezen én magam sem lennék meglepve, hogyha azok, akik tiltakoznak bármilyen szempontból a projekttel szemben, azok minden olyan helyzetet és helyszínt megkeresnének, ahol a véleményüknek hangot tudnak adni. Te nem egyik oldalon se? Vagy ott leszel -e. 28-án én nem leszek ott. Oké. Okay. A 168 óra csak a szövegzésen, nem te Zsoltnak is, tartogatunk, <gül> majd meglepetéseket rövidesen. Így szól a 168 óra szöveg, és tudom, hogy a, város, a városligeti műjékpálya, az a ti, tehát azt szorosan véve, az hogyan tartozik a Városliget projektbe? Ugye a Városliget törvény az nagyon egyértelműen fogalmaz. Azt mondja, hogy a Városligeti műjékpálya és az ahhoz tartozó speciális infrastruktúra, magyarul az a rész, ami egyáltalán a fagyasztást Igen. végzi az úgynevezett középső tó részbe, az a főváros vagyonkezelésében maradt, tehát az a Városliget ZRT fennhatóságához nem tartozik, de ettől függetlenül természetesen az együttműködés lévén. hogy a tó elég... se lesz ott? hogy ez hogyan van? De nyáron természetesen a tó ott van, hiszen a vízborítottságát garantálni kell. Jö, a a tú tó meghozzátok tartozik. Nem az egész tó tartozik hozzá. Ez egy demarkációs vonal. Speciális helyzet. A jelenlegi állapot szerint az úgynevezett felső tó, vagy egy Robinson tó az, ami a zért, ezért értozik, illetve az Alsó-tó, amit érts a Bajdonyadvára körül a várárok tartozik hozzá. A középső tó most a főváros vagyonkezelésében van, de amint a a tájépítészeti koncepció alapján a tó nyomvonala uh, ugye kibővül, megnő, az egykori pávasziget visszaépül, és a műjégpályának a speciális része úgynevezett mobilgátakkal kiszabályozásra kerül, akkor a teljesen világos, a jogi és fizikai állapot fedésbe kerül egymással, és az fog a műjékpályához, illetve a fővároshoz tartozni, amire neki Nagy, valóban szüksége, szüksége van és az eltérő részek pedig a Városliget zrt A fogok elköszönni, de azt kérdezem tőled, hogy jövő héten 8 óra 5 csütörtök meg -e? Természetesen állok rendelkezésre szokás szerint. Olvasom a hírt 168 óra, november 20-a 10 óra 2 perc. A vizes vb utáni kármentés miatt néhány napja még az erősebb posztapokaliptikus mozik atmoszféráját sugarzó városligeti műjégpálya vezetősége örömmel értesít mindenkit, hogy az intézmény november ma délután 5-kor ismét megnyílik a közönség előtt. Van a mondatnak egy második ténybeli tartalma, és van egy első része, megismétlem a vizes VB utáni kármentesítést. Kármentés miatt néhány napja még az erősebb posztapokaliptikus apokaliptikus mozik atmoszférájás sugázó város légetibűjékpálya vezetősége örömmel értesíti mindenkit, hogy az intézmény november ma délután 5-kor ismét megérkezik a közönséget. És szeretnék élni még egy olyan országban, amely abba a mondat a következőképpen szól. A műjékpálya vezetősége örömmel értesíti mindenkit, hogy az intézmény november. Ma délután, aminek nincs értelme, november, ma délután 5 ismét megnyílik a közönség előtt, tehát november 20-án megnyílik a közönség előtt. Sajnálom, ha ezzel szembe megyek a közönség akaratával. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A műsorat a város támogatta. Egy A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó Folytatnám a Fideszes vezetők mosdatását, úgyhogy akkor adásba segíteném, jó? Arról beszéltem nagyon röviden, hogy hallgattam Bolgár György és Bajás Zsolt műsorát délután, és arra jöttem rá, hogy ez olyan, mint a kápu. Tehát, hogy nekem a kockázata benne van. Ők politikai béközepeknek készítenek műsort, és én, aki a meccsre vagyok kíváncsi, nekem ezek a műsorok nem szólnak semmiről, az eredményt se tudom meg belőlük. Amire volt, aki azt mondta, hogy neki tetszik, ez a hasonlat volt, akinek nem, de a dolognak az a lényeg, hogy én ezt így éltem meg. Szeretném önnek elmesélni, hogy én Terep Kaminski-Fanni vonalára, vagy Facebook oldalára tévedtem, ahol szóba került, hogy meghalt F. Nagy Angéla, akinek én őszinte híve voltam, és akivel én valamikor a 80-as évek végén ismerkedtem meg, nem tegnap volt. Elmond hogy segítsenek nekem a hallgatók abban, hogy Kaminski, Fanni milyen rokoni vagy egyéb viszonyban van örkény Angélával, mert én nem akartam addig azt írni neki részvétel, amíg nem tudtam, hogy milyen ismerettségben voltak, azt meg egyetlen részvevőtől, ott kifejezték részvétüket, nem akartam megkérdezni, mert az szerintem nagyon bárdolatlan lett volna. Így nagyon udvariasan megkérdeztem a hallgatóimat, akik közül senki nem telefonál, az egyik hallgató, mint hogy ön is időnként mi alatt szokott nekem információkat küldeni, meg, megírta a választ, ez így szól, F. nagy Angéla lánya, örkény Angéla, és az ő lánya pedig Kavinszki fanny magyarul a nagymamája. Mindezt Fábián András, az én Facebook oldalamon, ez a fiala János, akiknek kell és akinek nem kell, nem tudom, egy olyan cikk mellett közli, Rtél Kominski fanni anyja béli azt a belvárosi luxuslakást, ahol állítólag habony, csak most kikerül ki át kell, hogy menjen. RTL Kominski fanni anyja bérli, azt a belvárosi luxuslakást, ahol állítólag Habonyárpád. És én borzadok Fábián Andrástól, tudja. Hogy a gyász pillanatában hogyan tud összekötni két ilyen dolgot, és eszembe jött tegnap Bolgár György és Baljár Zsolt, és azt tudom mondani, hogy az ő műsorok sikere mögött a vérszag És az én, én műsoromból nem. hiányzik az a vérszag, ami egyébként a 2000-es évek elején ott volt. És nem is akarom, hogy visszatérni. Hát ebben a műsorban is sokszor beszéltünk már a hazai média viszonyokról, ami... ami amiben minden beleszik. Ez már nem média viszony. Tehát, hát de, hát hogy nem. Hát, hát, igen, a közép, ha a b élő... kijön a Fradi vagy az Újpest meccsről és elfoglalja Újpestet, akkor azt mondja ön és a b középnek, hogy gyerekek, menjetek vissza a foci meccsről. De mindenek megvan a maga helyen. Egyrészt mindenek megvan a helye, mindenek megvan a maga ideje. Elvileg vannak elkölcsi normák és egyéb társadalmi normák, amiket folyamatosan hol így, hol úgy elkezdünk lerúgni, átértékelni, valamikor azt mondjuk, hogy az a PC, hogy nem lehet beszélni dolgokról, aztán kiderül, hogy ebben az emberek túlnyomó többségének elege van, és megszavaznak egy Brexitet, et meg megválasztanak egy olyan amerikai elnököt, akitől az éppen ö, ott lévő elit az, az rettegés, és gyűlölette fordul felé, és utána nevezik a népet, hát most igen, igen, fura világban élünk. Jó, csak ezt meg akartam önnek mondani, és miközben ugye én sosem fogom elfelejteni azt, amikor az MDF elnöke beszélt, az MDF, Szabó Iván az MDF borzalmas tagságáról, miközben nyilvánvalóan volt az MDFnek nek egy nem borzalmas tagsága. Nagyon rossz érzés az, amikor a saját hallgatóimnak eh, nagy mértékben, akik megmutatják magukat, hiszen azért tudjuk, hogy a víz az úr, akik nincsenek, akik nem mutatják meg magukat. Hogy hányan vannak fogalmam, sincs, sose tudtam. De akik megmutatják magukat, a gája, az valami borzalmas, Zömében borszalmas. Tényleg valakinek a gyászába így beleszarni? Na hát de hallottuk egyébként, amilyen euh, miniszterelnök feleségének örömteli, babavárását, vagy éppen a, a, nem tudom, hogy gyermekinek megszületését és ezzel kapcsolatban vezető szocialista politikus ellésről beszél. Én emlékszem Szanyi Tibornak erre, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy az én műsorom mindig arra volt, hogy akkor efelé forduljon, csak próbálok egyre hidegebb elektromos késsel dolgozni, mert az elektromos késő egyébként rossz példa, mert éppen, hogy meleg, de, de nem, nem, tehát az érzelmi vezéreltség, például valakiben van érzelmi vezéreltség, az én vagyok, és akkor visszatérnék a hétfői műsorhoz, amelyben ugye több mint két órán keresztül meséltem el annak a Fradi Debrecen történetnek, tehát a Fradi Debrecen mesnek a történetét, ahol három és fél év után visszatérhettek az ultrák, és ahol gyakorlatilag megteremtettem azt az interjút, amelyhez a tájat felfestettem, és akkor azt tudtam mondani, hogy arra a fára, arra a lóra, meg arra a tankra kérdeznék rá kellő képzavarral. Egy olyan szituációban, ami után, nem a műsor után egyértelművé tették a felek, hogy velem négy szemközt lehet, hogy találkoznak, de misorban nem fognak megszólalni. Egy olyan történetben, amely interjú után kiállt. Ott ugyanis olyasmi történt, ami egész egyszerűen nem fér össze, se az én igazságérzetemmel, se az én jogérzetemmel egyszerre. Tehát az, hogy a fradi vezetősége beleértve, illetve konkrétan, tehát Bácsikai János ki is hátrált emögül, ami az én népemnek végképp nem tetszett, mert ő csak egy elnökségi tag, hogy az elnöknek olyan primátusa van, hogy olyan döntéseket hozhat, amelyekkel kapcsolatban az elnökség beszámoltathatja, de neki nincs egyébként ilyen jellegű kötelezettsége, és maga az elnök olyan paktumot írt alá a ultrákkal, amilyen paktumnak egyébként semmilyen jogi relevanciája nincs, de úgy tűnik, hogy a Fradi stadionban mégis van. És ez nem Fidesz kérdés. Annyiban válik a Fidesz kérdésé, sajnos, de ez megint evidens, hogy Kubatov Gábor a Fidesz pártigazgatója és alelnöke. Én értem, de egyrészt ez nem Fidesz kérdés, ráadásul nem is foci kérdés, ez egy Egyesületnek a belsődje, nem beszélve arról, hogy amennyire mi is beszélgettünk itt már a műsorban, Amennyire én ismerem az ultravilágot, az ultra nem iralán szerződés. Erről beszélt. Hát pont pont, pont, pont az, az ő világukban az, hogy szerződés, az adott szó az van, az adott készfogás az van, de szerződés nem irakalán. Abszolút, de hát ez mutatja aztán a képtelenséget, hogy van egy megállapodás, amely megállapodásban egyébként olyan elemek nincsenek, amelyek azon a nyitó mérkőzésen vannak, és azt értse meg hogy az én édesapám, ha valaki telefonon elmesélte nekem, mi a baj, akkor azt mondta, hogy ő nem foglalkozik távgyógyászattal, legyen szíves, jöjjön el a magárendelésére, vagy menjen be a kórházba. Én tehetetlen vagyok, hogyha nekem nem áll rendelkezésemre valaki, mert azt az operációt, amit én műsorban elkészítek, aminek a neve interjú, annak a hiányában partra vetett hal vagyok. É, abszolút, abszolút értem és az igazságérzetem és a jogérzetem egész egyszerűen olyan, mintha nagyon kakilnom kéne, és nem tudnék, egész egyszerűen szétveti a szervezetemet az, hogy van benne valami, amitől megszabadulnék, amitől megtisztulnék, ami, ami lehetővé tenné, hogy más dolgokkal tudja foglalkozni, és ennek nem egy helyen, nem két helyen, és akkor aztán megjönnek a hallgatóknak ez a gája rész, és azt mondja, hogy mikor lesz a Fideszes elvtársak mosdatása, amiben legutóbb én a spinózaháznak a vezetőjét azért kértem önmagában meg, mert először nem akart velem beszélni, a rendelkezésre állt, és egy egész egyszerűen azt méltattam, hogy ebben a hazai közegben, ahol emberek egyébként problémás esetekben általában elbújnak, azt mondta, hogy oké, okay, fiam, lánok rendelkezésre volt, ez lenne az evidens. És akkor jönnek azzal, hogy fideszes elvtársak mosdlatása, már pedig hát ugye, ami, ami itt történt az elmúlt időben, tehát mint hogyha, én, szóval, és én Felesleges. Tehát ebből a szempontból olyan érzelmek vannak, amelyek teljesen elsöplik azt a ténytartalmat, ami közben a műsorban jelentkezik, nem látják a fátul az hát Meg eddig. egyébként olyan elvárások adott esetben a hallgatók részéről is, hogy akkor ez a műsor is legyen az ő értékrendjüknek, hát, és az ez a az Igen. Vál... Igen, csak ez nagyon-nagyon mélyen rányomja a hangulatomra a bélyegét. Tehát tenna volt a városligettel, és ez megint örre. Tehát egész egyszer az egész életem összefüggésben van a műsoromba, bár ma már a lányomat jobban szeretem, mint a műsoromat. Ugye sose fogom elfelejteni, amikor azt kérdezni, hogy szeretem, és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a műsoromat. Mert képzelje el, hogy teljesen lovas Dániel volt a vendég, aki az Olof Pálmely háznak a bejárásakor, mint egy guide járt el, amikor az Olof Pálmely házat megmutatta Városliget de még a mostani állapotában, hogy aztán szól egyén arról, hogy mi lesz vele, és én elhívtam őt a szurrealis, vagy Zugló Uló ahol beszélgettünk az ő szakmájáról, a Muck sok mindenről, és aztán szóba került az, hogy hát őt egyébként a hely, helyi történet miért foglalkoztatja, akkor mindjárt kicsit felháborodott, és azt mondta, hogy bár csak a helytörténet történet foglalkoztat, hát őt foglalkoztatja, csak és felsorolt még 22 dolgot. Mondtam is neki, hogy Kalocsán annak idén a seregben azt mondták, hogy ez a poliészter, de kiderült a Városliget mellett, hogy ő írt új is, ugye ezek régi történetek, és akkor mondtam, hogy akkor a Derce Tamás volt-e az ő meg Bizzója, és mondta, nem a mostani polgármester, és másodpercok alatt eljutottam önhöz, miközben Benedekkel beszélgettem az elmúlt fél órában, ahol szintén arról beszéltem, hogy a tegnapi műsor és a betelefonáló mennyire másképpen beszélt a Városligetről, mint ahogy ma a Városliget kapcsán beszélnek. Az önök kapcsolata, az hogy jött létre? A kíván, Ö, most olyan megfogott, mert én most nagyon-nagyon járatom az agyamat, hogy. Mert ő arról beszélt, hogy ő írt helytörténeti könyvet Újpestenről. Ja, ja, ja, ja, igen, hát nem, hát itt Újpesten nagyon komoly csapat foglalkozik a helytörténettel. Van egy helytörténeti alapítványunk, van helytörténeti értesítő, tehát egy évben négy szám jelenik meg, annak egy önálló szerkesztőbizottsága van, tehát itt persze én, mint a város, nem is én, hanem a város szokott ehhez általában anyagi segítséget és támogatást adni, nagyon-nagyon sok nagyon jó kiadványunk van, van az 1800-as évek, sőt az 1700-as évekre visszamenőleg térképgyűjtemény de utca névjegyzékes és történeti könyv, híres úrpestiek földolgozása, tehát rengeteg-rengeteg Újpestről szóló már egy nagyon értékes ö, csapat, nagyon értékes munkát végez, tehát ö, így, így, így igaz a történet. Jó, csak azért mondom, hogy, hogy ö, ugye ezt a részt általában lesajnálólag szokták emlegetni nyugdíjasokról, akik ugye unalmukban nem tudnak mit csinálni, és a terapi beszélgetés a sok mindent tükrözött de ezt nem. Nem. visszatérve az igazságtalanságra, meg az ember szétveti a düh, vagy a fotball, vagy bármi más, azért az életterületén rengeteg, rengeteg, rengeteg ilyen, ilyen, ilyen dolog van. Nagyon akár, sem. hát akár ugye, amiről már beszéltünk ez a, a kettős mérce az MLS-nél, tehát hogy, hogy, hogy, hogy szervezett lincselés az, az szektorbezárás nem PC huhogás, az pedig két meccses a stadionbezárás, tehát, és akkor az ember azt gondolja, és akkor ugye itt megint előjön, hogy ezek az ott érinthetetlenek, nem hajlandók nyilatkozni, nem is akarják kommentálni ez ezeket a dolgokat. Milyen, milyen üzenete van ez? Milyen Rendtelem. társadalmi üzenete nem van? Nem az a, baj, emberek, az, a baj, huvog... az a baj, hogy az én hallgatóimnak egy része nem érti azt meg, és én nekem nincs kedvem magyarázkodni, én se értem egyébként nem tudok tovább menni, amíg nem tudok nyugvó pontra jutni történetekben, és azt kell, hogy mondjam, hogy 10 esetből azért talán ha 20 az, amiben nyugvó pontra tudok jutni, a további 80-ban sehogyan vagy részlegesen, és az mind nyomoz. Tehát egész egyszerűen, ha ezt konkrétan kéne önnek megmutatni, akkor meg tudnám önnek mutatni, hogy hogyan van nálam 300 oldal papíron, amit azért nem dobtam még ki, mert azt gondolom, hogy arra egyszer még vissza kell, hogy térjek. Aztán eltelik, tudom is, én fél év, és azt mondom, hogy oké, ez már úgyse fog szerepelni, és mélyen szégyellem magam, hiszen kin egyébként az, hogy visszatérjek rá egyedül rajtam. Hát igen. Tehát én azt tudom ennek mondani, hogy olyan indulat van bennem a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetése, inkluzíve a fegyelmi bizottsággal szemben, mint hogyha ez valami személyes történetlen. De és egyrészt sem személyes történetben nem álltak rendelkezés. És nem a kettős mérce van bennem. Szarok a kettős mércére. Az igazságtalanság van bennem. Hogy hogyan lehet igazságtalannak lenni, hogyan, hogyan jöhetek én abba a hogy megkérdezzem, megkérdezhessen meg valakitől, hogy a serpenyő egyik tányérjában, vagy a mérleg egyik serpenyőjében, másik serpenyőjében, és akkor tessék mondani, hogy hogyan született ez a döntés. Hogyan foszthatnak engem meg ettől, amire ez a válasz így. Pont, szia! Igen. Bár én én azt mondják a hallgatók hogy vissza, csak azért megyek, kapom az e-maileket, hogy akkor én a Soros vagyok, hiszen nyilvánvalóan azért beszélek erről, hogy a lényeges dolgokról ne beszéljek, tehát teljesen nyilvánvaló, meg hogy irigy lennek engem, hogy nincsen ennél nagyobb problémám. És tényleg kell, hogy az embernek legyen egy belső hangja, amely azt mondja, hogy fontos dolgokkal foglalkozol, mert egyébként ugye szépen elmennék b közép hogy kielégítsem a hallgatóimnak azt az igényét, amelyet részszint ezzel természetesen ki akarok elégíteni, de nem abban a mértékben, hogy ők azt akarják, vagy egy része. Hát Sose voltam még ilyen helyzetben. Megértem. Nagyon kínos. Hát az is, nekem az is kínos, ami most zajlik itt a megint, megint Úgypesti negatív kontextusban van itt a, a valódali helyezkedés miatt. Ja, ez, amikor arról van szó, hogy az MSP frakcióban hogyan marad valaki, de ugyanakkor mond le, az MSZP tagságáról azért, mert valószínűsíthetően a DK-val való megegyezés következtében nem őt, hanem várjulászlót indul. Nem, nekem ez az egész marakodás, ez az, egész marakodás az, a, az újpesti polgárok szavazatának adásvétele. Tehát ez a tegnap, vagy múlt héten tegnap megjelent, a, már múlt héten is volt, hogy két héttel is egy ilyen cikk, hogy ugye megy az osztozkodás, ez a koordinált egymás ellen nem indulás, mert majd akkor átjönnek a szavazók. akkor ezt felejtsük, akkor... felejtsük el. Azt kérdezem önt, rossz a kérdés, de így kell, hogy feltérjünk, és aztán megyünk vissza. Egy tízes skállán mennyire fontos az, hogy ki Újpest országgyűlési képviselője? Egyáltalán hány országgyűlési képviselőt ad Újpest? Jelen pillanatban egy. Tehát ugye a, a, a, a választási körzet azért nagyon érdekes, mert olyan, hogy Újpesti országgyűlési képviselő, azt ezt a 11-es körzetet nevezzük, ahol a jelenleg a, a képviselő, de ehhez a körzethez a tartozik észak angyalföld uh -huh. tehát a 13 területnek egy része, és Újpestből egy pici, kettő önkormányzati választókörzet, ott a Víztorony környék és Istántelek uh -huh. az is mond, átlóg a 15. kerületben kialakított országgyűlési választok. Jó, le, mennyire, tehát, mennyire, fontos? Között, mennyire, mennyire fontos. Egyrészt szerintem nagyon fontos, nagyon fontos. Azért egy ilyen szűk létszámú parlamentben az ottani jelenlét az, az, az elengedhetetlen. Nyilván én ezt elmondtam korábban is, a választásoknál, amikor. Amikor megkérdezték a véleményemet, bár az újpestiek ebben a tekintetben nem fogadták meg az én, vagy nem fogadták el az én álláspontomat, így helyes, hogy jobb a városnak, hogyha olyan országgyűlési képviselünk van, aki a város is könnyedebben, közvetlenebb, napi itt, itt akár a tartani ő, tudja kapcsolatot. Igen? Mennyire szoros az ön kapcsolata a mindenkori, mindenkor, ugye csak azokról az évekről tudunk beszélni, ön polgármester volt és nem volt országgyűlési képviselő, hogy mennyire szoros az önkapcsolata a hétköznapokban Újpest életét, illetően Újpest országgyűlési képviselőjével. Úgy, úgy ahogy az előbb említettet, úgy, hogy nincs új, Újpestnek saját országgyűlési képviselő. tehát értette, amit mondott. Mennyire szoros? Hát de ilyen szempontból van, mert ezt a 11-es körzetet hívjuk mi Újpesti körzetnek, független attól, hogy ezek a sajátosságai, sajátosságai vannak, én a jelenlegi képviselő a Horváth rendszeresen euh, tartom a kapcsolatot. Ő mind, nem is emlékszem olyanra, hogy az elmúlt időszakban nem lett volna, vagy lett volna olyan képviselőtestületülés, ahol egyébként nem bet volna részt. E, ha neki volt mondani valója fontos kérése, vagy javaslata, vagy ügye, akkor mindig sosem habozott fölhívni. Ha nekem volt olyan, akkor beszéltünk egymással. Előtte Kis Péterrel Isten viszonylag más volt, mi korábbról régebről ismertük is mi egymást, de mivel ő ö, ugye miniszteri szinten is volt, sőt volt a miniszterelnök, helyettesítő pozícióban is, és az út a 2010-től 2014-ig ciklusban ellenzéki képviselőként ö, mi, mi nem tartottuk a kapcsolatot, tehát ö, ott, ott, ott más volt a viszony, ott másképp működött a, az egyeztetés, meg az együttműködés, ö, de Horváth Imlével ebben a tekintetben a város, kifejezetten a város ügyei tekintetében. Hadd hát valami, egyetlen? nem akarok intimistáskodni, de mégis kíváncsi vagyok az önműködésére, azt mondom, hogy én hogy működöm. Ebben a mostani szituációban, bár még nagyon meleg a vas, tehát az politikailag érdemes ütni, de nem biztos, hogy egy telefon az jó fogadtatásra talál. Valamilyen módon majd beszél az ügyben a mostani képviselővel, hogy sajnálja azt, ami történt, és aminek tegnap a képviselő úgy adott hangot, hogy frakcióban maradt, de nem mondott a pártagságáról? Én nem, én nem tudom, hogy ez így van-e. Én olvasom a híreket. Nyilvánvalóan nem fogok beszélni a horvát képviselő urral, hogy most sajnálkozni fogok, amiatt, hogy ő milyen döntést hozott, vagy pedig inkább sajnálom és bosszus vagyok azon a helyzettel, ami most zajlik, és nem feltétlenül őreve rá, mert az, hogy ő hogyan és miért hozta meg ezt a döntését, én ezt vele nem egyeztettem, még nyilván nem is kell, lehet, hogy ezt el fogja nekem mondani. Az is lehet, hogy én rákérdezek, az is lehet, hogy nem, nem tudom, ez nekem frissen, engem sokkal inkább pluszant most az, hogy, hogy tegnap ő bejelenti, de ezt egyébként a pártelnök úgy, úgy, úgy tálalja, mint hogyha, mint hogyha ez egy... Ez egy Szinte magától értetődő dolog is meg van sértődve azon, hogy a Horváth Imre mér akad ki azon, hogy elvileg ők elfogadták azt, hogy győztes jelöltet nem váltanak le, de egyébként, ha ez az ára, hogy a DK alelnöke itt elindulhasson, hogy meglegyen az országos megállapodás, akkor beádozzák, de ezzel párhuzamosan, szinte egy időben unhalják, és kiadja a nyilatkozatot, hogy nem is érti a képviselőt, hisz még a tárgyalások le sem zajlottak, holott egyébként Újpesten is, és szerintem bárki, aki politikával egy picit foglalkozik, már lassan háromnegyed éve nyílt titok és elzöntött tényként kezelik, hogy a varju fog indulni. Itt uh, ide jár uh, úgy, hogy Újpesthez semmi köze nem volt. Uh, Újpestet, mit tudom én, 2017. január első óta vagy de mondhatom, hogy 16. Uh, novemberre óta talán, azt se tudtam, erre van. Életében nem járt erre, de most meg hát, ide.. Na, itt a politikai, őkormányzati, ilyen, ilyen értem, semmilyen típusú aktivitás Az, amiről most beszélgetünk, az mennyire mérgezheti Újpest levegőjét, nem környezetszenyezési aspektusból? Mi, mi, mi, mi. Csak, és akkor folytatom azt, hogy akkor, hogy tegnap jelentette be, de ma olvasom, kinyitom a, a, az internetet, és akkor olvasom, hogy az LNP már ilyen sejtelmes nyilatkozatot kiad, hogy akkor esetleg ők tudnák elképzelni, hogy akkor az ő jelöltjük legyen. Tehát így adják, veszik az értékeket, adják, veszik a képviselt embereket. Itt Újpesten van nagyon sok tisztességes baloldal, baloldali gondolatok mentén az életüket élők, adott esetben, ha szavazásra mennek, vagy elmennek, vagy nem, de nem feltétlenül a Fideszre, vagy a jobbikra vagy akárkire adják a szavazatukat, hol az Empére, hol a dk hol az lnp de ez mintha egy ilyen árucik lenne, mert én azt elfogadom, ha két párt azt mondja, gyerekek, van egy célom, ezt meg ezt el akarom élni, ezt meg ezt el akarom várni. fogjunk össze, egyeztessük a programjainkat, legyen egy megállapodás, legyen a szavazólapom mind a két logó fönt, legyen egy közös miniszterelnök, jelöltünk egy közös programunk, induljunk el, én ezt el tudom fogadni. De ezt, hogy így adjuk, vesszük a szavazatokat. majd úgy csinálunk a cél érdekében, mintha összefognak, de nem fogunk össze, csak nem indulunk el a másikkal szembe, de azért ezt úgy csináljuk, hogy a listánkra leadott szavazat azért jöjjön. Ez, ez egy ilyen politikai rabszolgavására hasonlít, és nagyon sajnálom, hogy most Újpest, illetve az Újpesti baloldali jár, és ezzel mérgezi a levegőt. Szerintem mérgezi a hangulatot, és beszéltünk már itt a műsorban is arról, hogy én persze nem tisztem, mondjuk állampolgárként persze, igen, polgármesterként, meg a város érdekében el kell, hogy tudjam dönteni, meg nyilván az élet is megmutatja, hogy kivel és hogyan lehet együttműködni, hol olajozottak, ahol kevésbé, de nem fogok tudni és nem is tehetem meg, hogy polgármesterként beleszólják a paloldalnak ebbe a munkájába, de azt, amit itt a műsorban is meséltünk, amióta itt fölmerült az a lehetőség hogy a dk egy országosan ismert politikusa, alelnöke legyen a jelölt, azóta itt a környezet mérgeződik. Beszéltünk itt a sportpartiról, ahol korábbi szabályokat fölrúgtak, beszélhetünk itt a, a nyugdíjasok számára az élelmiszerosztással kapcsolatos, hazug, lejárató, kampányra, illetve sajtótájékoztatóra és minden egyebekre. Sajnos igen. Én ne, én is nem... Három percünk maradt, és abban maradunk, hogy a végén nem teszi le. Ugye egyrészt egészen, ilyen békés vizekre evezünk, ez, ahogy a 80-as években mondták, vörös farok lesz a beszélgetés végén. Ugye egyrészt volt egy Beneferenc Szoborovalt ünnepség, az a múlt, e, és múlt, ugye ez tegnap volt? Ez tegnap, volt. tegnap volt, igen. E, és lesz egy zenés korcsolyázás szombaton, ami azt jelenti egyébként, hogy akkor már ott van a helyén a kocsajapály. Igen, a kocsajapály az már a, a, a hét eleje óta, hogy mondjam, készül, hízik a jég, és nagyon bízunk benne, hogy az időjárás is, és a szakemberek is, akik rendszeresen és rendületlenül locsolják, hogy egyre vastagabb legyen, és eléri a kívánt méretet. A Beneferent az hol van? A Szusza Ferenc stadion mellett, tehát a Megyeri úti sporttelepen, ö, a, a, a stadion és az klubházak között ott van egy ilyen kis pici, elég pici kis parkocska, vagy nevezzük annak, és e, szuszaszobra, mellett. Tehát, hogy most ott szoborparkot nem fogunk tudni kialakítani a helyi e, következtetést, bízunk abban, hogy, hogy, a, hogy, hogy, hogy azért, azért lesz majd még lehetőség. Nem azért, mert sajnos már vannak olyan a legendáink akiknek lehetne szokott állítani mert sajnos nincsenek közöttünk de nagyon-nagyon nagyon sokak vannak akik majd reméljük nagyon soká megérdemeljék a szokott ha már az utaira szó esett akkor arról nem beszéltünk hogy Gyarmati Eszter elhagyta a hajót pont Közös ismerősünk az egyéni tevékenységének tudta be, hogy sikerült meggyőzni őt, hogy jobb belátásra térjen, de ez a pont, ez nagyon rendben van. Én, én, én, én, tehát, hogy én nagyon sajnálom őt, sajnáltam őt, Ő, és, és haragudtam rá, és megint szintén magánemberként, hogy, hogy adta a nevét. Ilyen sokáig adta a nevét ehhez a gyalázathozanizált. De pont, inkább pont. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, és akkor arra kérem, hogy ne tegye le. Ádám pedig, akkor neked lehet, hogy fél perccel hamarabb át a lehetőséget, hogy menjétek itt a Szép napot mindenki. Igen, egy kis türelem... Azt hiszem, hogy az Újpesti beszélgetés végén nem volt szignál, azt most nem adom le. Csak szeretném emlékeztetni Önöket, hogy a fejemben ott van. A MISOT, a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Szellemiségért tekintve nagyjából folytatódik az, ami 8 órakor kezdődött az interjúban, de gyakorlatlag az folytatódik, amit 7 óra után mondtam, mert Valahol én ezt az egészen szerves egységként élem. Meg valójában azért, len, azért nagyon nehéz nekem a kejfejancsi nélküli élet, mert ez nekem nem a munkám. Tehát ez épp úgy az életemnek a része, mint hogy fogatmosok, kakilok, pisilek, fürdöm, eszem. Tehát nem munka. Tehát a, a, a, a létezésem, vagy mint az alvás. Így, így így viszonyulok hozzá, hogy az egyedi vagy sem lényegtelen. Ugye, arról beszéltem, hogy tegnap mentem a Hugi van a vonalban, mentem a Zugló TV-be beszélgetni Lovas Dánielnel, aki egyebek között helytörténettel foglalkozik, és egyebek között nem csak Újpestel, de foglalkozik a Városligettel is, és egy nagyon érdekes beszélgetés volt, mert egészen más aspektusára hívta fel a figyelmemet a városlegeti projektnek, mint amin korábban gondolkodtam, és az autóban is korábban is felváltva hallgattam Bajel Zsolt és Bolgári Gyöngy telefonálós műsorától, sokkal többen telefonáltak be, mint az enyémbe, és egyebek közt, nem kizárólag emiatt, de egyebek közt azzal tudtam ennek az okát adni, hogy politikai b készítenek műsort, amiben kielégítenek olyan érzelmi igényeket, amilyen érzelmi igényeket én korábban azért nem elégítettem ki, mert amikor én elkezdtem ezt a műsort, akkor hasonló műsor nem volt Magyarországon. De már lehiggattam, tehát amíg mások, mások most hevülnek föl, addig már lehigattam. És bármelyik pillanatban uh, tudok, egy viszonylag hevülte pillanat után, teljesen normális hangon beszélni, és az alaphőmérsékletem sem 90 fok már, mint korábban volt, amit én egyébként rosszul élek meg, mert nagyon sokszor úgy gondoltam, hogy ha nem 90 fok, akkor nem is érdemes. Tehát, hogy 30 fokban vagy 26 fokban az, az, az izé, az unalmas, tehát az, az, az úgy nem lehet. De, de benne van nem csak az, hogy az ember hány évet töltött el a műsorával, hanem benne van egy örök dac, hogy szembe megyek azzal, amit a világ egyébként tükröz, és én nekem nem tetszik. Tehát nem egy, nem egy önmagáért való dac, hanem egy azzal kapcsolatos dac, amit egyébként tapasztalok a világban. És ezt, hogy befejezzem a gondolatot, ugye a mai műsorban kérdeztem a népet, hogy mit tudnak Kaminski Fanni és F. Nagy angéla kapcsolatáról, mert hogy a ten a félet előjött a Kaminski Fanni oldala, és azzal láttam, hogy meghalt Örkény Angél, aki egyebek között Örkény István felesége volt, de én ismertem őt a Kalipszú Rádió révén, és egy egészen fantasztikus valaki volt. És valaki egy hallgató elmondta, hogy kicsoda, és ezt követően Fábián András 58 perce egy a műsorommal kapcsolatos Facebook oldalon sikerült ezt úgy megjeleníteni, hogy F nagy Angéla lánya, őrkény Angéla, az ő lánya pedig Kaminski Fanni, na ez számomra új novum, ez még csak szellemes, mondva, hogy itt utal a nyakúra, és mellé van rakva egy RTL klubos kép, Kaminski Fanni, annyi a bédli, azt a belvárosi luxuslakást, ahol állítólag habogy, és így, tovább, és így tovább egy hozzászólás van, de ez már azt követően. Uh, nem, ez még az előtt volt, hogy én ezt szóvá tettem volna. Valaki, aki teljesen megérti ezt az okmennetet, amire én ugye azt mondtam, a Winter mondta ennek, hogy a gyász pillanatában hogyan lehet ide behozni. Hát én azra volt, ugye nem akartam kifejezni a részvétemet Kaminszki falnak, amíg nem tudtam a rokoni fokozatot, nem akartam fontoskodni. Az ott levők többet nem akartam megkérdezni, mert az szerintem bárdulatlanság van itt egy Gulyás Dóra nevezetű hölgy, aki azt írja, vagyis örkény unokája, egy habony felesége volt, és egy Orbán közvetlen munkatársa, szép történet. És azon gondolkodom, hogy vajon bennem van-e a hiba, hogy egy gyász pillanatában. Tehát hogy tudnak az emberek látszólag vagy tényleg gyűlölködni úgy, hogy közben nincsenek tisztában azzal, hogy ki vannak fordulva emberi mi voltukból, és én nem tudok ezen, nem, nem tudok gyűlőre jutni fölötte, hogyha ezt érti. Én azt gondolom, hogy ez egy kivetülése. A belső lelki világoknak a projekciója, aminek kiválóan alkalmas a Facebook és a Facebookon, illetve egyéb ilyen közösségi média. csak azt kérdezem, azt, hogy Ugi Úr, nyugtasson meg, hogy egyébként ők tényleg nem ilyenek, csak ezt firkálták fel a falra, de ők egyébként nem ilyen emberek. Én inkább azt gondolom, hogy lehet, hogy általában nem ilyenek, de az adott időpillanatban ilyenek. Tehát a, ő, amikor ő ezt felírja, ő akkor a saját belső lelki világát tükrözi. Ez teljesen biztos. Mert ugye egyébként sokféle módon lehet tekinteni a világot. Lehet különböző inerciarendszerekbe rendszerekbe helyezve megnézni, hogy egyébként, jó, akkor beszéljünk arról, hogy a mai közéletben kinek a kicsodája volt 20-30 évvel ezelőtt, mit tudom én kinek a dédunokája volt, Szamueli Tibor, aki egyébként uh, valoldalában a főpolgármester helyettes volt. És még lehet mi mondani, uh, ezzel, ennek semmi értelme nincs a mai világra, mert ami 80 évvel ezelőtt volt, vagy 90 évvel, vagy 100 évvel ezelőtt volt, annak nem feltétlenül van. Jó, csak azt kérdezem, mindent a politikára az, hogy fognak. Azt felírni, azt felírni hogy, hogy egyébként számomra az az, hogy teljesen világos, az én pontosan tudtam, hogy a Kaminski-Panni kicsoda Sőt, talán, hogyha ha most ezt uh, Nagy Angéláról beszélünk, akkor talán azt is el kéne mondani, hogy ő, ő túl azon úttörő módon uh, uh, teremtette meg talán a, a, a szocializmus Magyarországán a kultúrált uh, gazdóviságiráknak az alapját. Tehát hát így ismerkedtem hogyha, meg ha, ha, Szerintem ő, ő, ő, ő, nem csak arról van szó, hogy uh, hogyan kell krumpli közeléket főzni, hanem hanem, hanem a gasztronómia, amikor még ez, ez a blogvilág, amikor még ezek a bloggerek, ezek a főzős műsorok, ezek a főzős újságok abszolút nem voltak divat idézőjelben, mert mindenki hazament, aztán vagy a konzervből megfőzte, vagy amit a nagymamájától tanulta a vacsorát az ebédet, ő akkor teremtette meg az alapját, igen-igen magas színvonalon annak, a, annak az újságírásnak és annak a világnak, amiből ma aztán, műsorok, újságok, ebben tökéletes, nagyon komoly tökéletes, tökéletes, tökéletes, a, azt Ha F. Angéláról beszélünk, akkor, akkor szerintem erről mindenféleképpen három mondatot tudjunk. Ebben te teljesen igaza van, valamint, hogy a, a lánya az nekem a zenei szerkesztőn volt a Magyar Rádióban, ugye F. Nagy Angélának több házasságból volt több gyereke, de azt kérdezem öntől, nem túlságosan a politika mezeére tévedve, de azért most mégiscsak befutva oda, hogy és ugye akkor egyszerűbb, ha az ember konkrét és nem e, általánosítva kérdez, én most ezt hozzam összefüggésbe azzal, hogy politikusok ma egyre többet engedik meg maguknak azt, hogy olyan dolgokra tegyenek megjegyzést, amilyenekre korábban nem, és akkor a nép azt gondolja, hogy ez komilfó, mert én azt tudom önnek mondani, hogy a saját viselkedésemben a változást én a politikával, egy tízes skálán, ezért nem hoznám olyan mértékben összefüggésben, mint hogy egyébként ezekben a betelefonálós műsorokban az jelentkezik, hogy az úgi hülyeségeket beszél, akkor ez azt jelenti, hogy más is megengedheti magának azt, hogy hülyeségeket beszéljen. Eltérve öntől, mert ez most nyilvánvalóan itt most vicc volt, az, hogy Budai Gyula adott esetben a bírói karra milyen megjegyzést tesz, ami szerintem egy tízes skálán tízesre helytelen, ez nincs összefüggésben azzal, hogy mások egyébként örkény, Angéla halála kapcsán hogyan írnak olyan olyan blasfémia, olyan, olyan halott gyalázó mondatokat, amelyekben maguk se gondolnak bele, és viszik ezt egy olyan politikai kontextusba, ami semmi köze nincs a kettőhöz. Csak közben mégis azt szokták mondani, hogy amíg moderáltabb volt... Uh, elnézést, megkérdezem, hogy ez kicsoda. Elnézést. De most köszönöm szépen, nem tudom, én most dolgozom, nem tudok önnel hosszabban. Annyi baj. Szerintem soha. Jó, az ego Magyarország szeretett volna velem beszélgetni, de mondtam, hogy szerintem soha. Biztos nagyon utvariatlan voltam, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a politika jó és rossz példával járhat elő, de a politikára ráfogni az, hogy a nép aztán később hogy bolondul meg, hát egy társadalmasziológus valószínűleg ezt jobban el tudja mondani, én a közvetlen és gyors összefüggést magamban cáfolom, de lehet, hogy tévedek. Én azt mondom, hogy ez megint összefüggésben van a szociális médiában, mert a szociális médiába belebüvögni valamit. Az emberek azért tartották magukat olyan mértékben, hogy oké, ha gondolt valamit a bírói arról valaki, és most itt nem politikai típusú. Jó, de Budai Gyula nem a Facebookon hanem, engedte meg magának, hanem a Hír hanem, TV mikrofonja. Hanem, hanem, hanem, hanem elmondta az ezek, hogy Ilyen, bolond, vagy hülye, vagy ezért. Akkor az ott abból a körben maradt, és nyilván mire az orra rá egy mikrofont, addigra ő már moderálta magát annyira, és megpróbálta körbeírni a véleményét, vagy pedig azt mondta, hogy hát nyilván ez a magánvéleményem megvan a dologról, de egyébként meg így gondolom, és pont. De ma már annyira összekeveredik egymással az, hogy ki posztol ki valamit a, a, a szociális médiában a farra, és és aztán azt, hogy kapják, Igen, de ne haragudjon, és tényleg elnézést a példát. De ahogy, az, az, de ahogy nem jól. fingunk egy teremben, ugyanúgy ezeket a megjegyzéseket is magunkba tartjuk, mert ezek egyébként verbális fingások. Én azt gondolom, hogy. E Akár már azt is megérhetjük, hogy ez is be fog következni. Te De nem következik be, az egyik bekövetkezik, a másik nem, és én azt gondolom, hogy két várjuk, egy... várjuk, várjuk ki a végén Ne várjuk ne bár, ne ki. ki. Az egyik egy az, hogy az ember utána meg meg elnézést kérhet, kérhet illetőleg van egy osztályfőnök, aki bármely pillanatban megteheti azt, hogy azt mondja, hogy a Nebuló az ő osztályában olyat tett, amiben maga nem volt tisztában azzal, hogy mit tett, és szeretné elmondani, hogy az adott közegre től szeretne elnézést kérni. Tehát én azt gondolom, hogy attól nem most átmenetileg ki. Tehát az inga, az kiiktatódott, és most úgy, úgy tud járni, hogy korábban nem annak, van egy normális járás, és oda vissza fog térni. Én nagyon remélem, hogy vissza fog térni, mert hogy van egy normális járás, és ebből a normális járásból vissza fog. Én, én, én őszintén hiszek ebben, mert nekem megmondom, ö, megmondom őszintén, hogy nekem tényleg nagyon-nagyon nagyon rossz érzéseim vannak, Tehát, ugye, ö, és, és mindig azt mondom, hogy itt, ami elkezdődött a, a, a médiában, ahogy, ahogy ügyekkel foglalkoznak, ahogy azokat feldolgozzák, és hogy azoknak egyébként a tényleges valósághoz nincs közös azért van itt feldolgozva, mert hogyha a valóságot mutatnák meg a tényleges mozgatórugókat akkor a kutya, nem rá, a ne, kutya nem Az nem biztos, négy. hiszen a Winterman Zsoltnak is mondtam azt, hogy itt volt a Fradi pályán történtek, amivel kapcsolatban én nagyon hosszú ideig kerestem embereket, nagyon hosszú ideig készültem, és amikor közreadtam mindazt, amit tudtam, és azt mondtam, hogy itt van az én tudásom, itt van az én tudásomban a hiány. Szeretném, hogyha az elnök úr megszólalna ez ügyben, akkor egy magánlevelezést folytattunk, de az nyilvánvalóvá vált, hogy ebből interjú nem lesz, hogy most egyébként az ultrákkal sikerül, -e vagy sem az ehhez képest másodlagos azt értse meg, én egy olyan pali vagyok, aki a szó fizikai értelmében tud szenvedni attól, hogy valaminek nem jut úgy a megoldására, ami egyébként megoldásban egy interjú. És egy interjú akkor is sikeres, hogyha az én hipotézéseim beigazolódnak, és akkor is sikeres, hogyha nem igazolódnak, mert nem az a dolog lényege, hogy nekem igazam van-e vagy sem, hanem hogy a kíváncsiságomat ki tudom elégíteni, beleértve az igazság iránti vágyamat, mert hogy az igazságtalanság engem valamiért bánt, és egész egyszeren megfosztva magamat ettől, rosszul érzem magam, független attól, hogy ki az az illető, aki egyébként megfoszt annak a lehetőségétől, hogy valami után azt mondjam, hogy adakta mehetünk tovább. Ezt el tudom fogadni. Tehát én azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan az ember a munkáját nem végzi, hogyha nem talál benne örömet, hogyha nincsen benne a felfedezés ágyának a a, a, a beteljesülése... Jó, csak hogy azt a... tetszik, hogy bennem Nem, is poko pokoli indulat valamikor a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága azt üzeni nekem a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvívői által, hogy eddig se beszélgettek a sajtóval, és ezen túl se fognak. Márpedig a döntéseiknek indoklása sincs. És én azt mondom, hogy az én adófizetői pénzemből függet hogy milyen jogviszonyban állnak ők az egyébként furcsa státuszú MLS-szel, ez nonsense. Én, ez egyik szempontban igaz, de azért nem, vagyok, nem szeretem én, vagy nem akarok én a fogadatlan prókátora lenni a, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, de azért azt gondolni, hogy a, a, hogy mondjam, a sajtó, amelyik egyébként úgy végzi a munkáját, ahogy, olyan minőségben, ahogy, olyan erkölcsi tartásra, amilyennel ezek az újságíróknak a jelentős része rendelkezik, én azt gondolom, hogy Nyilvánvalóan nagyon sok embernek az a vélemény erről az egészről, hogy amennyire lehető ebből kizárja magát. Ő ebben nem akar részt venni, mert úgyis ki fogják forgatni a szavait, mert úgysem ott fog megjelenni, mert úgyis egyébként konteók vannak, és ő a konteónak csak biodíszlete lehet. A fölhívják telefonot, nem azért kell, hogy elmondja a véleményét, hanem azért kell, mert hogy már a Jó, csak vélemény Jó, csak kell ak ak ak ak ak kínűszerző. akkor nézzen azzal szembe, hogy a szociális média fog uralkodni, és nem lesznek interjúk, és a szociális médiában a fake news úgy fog uralkodni, hogy keleten fog felkelni a nap, vagy keleten fog lenyugodni a nap, és nyugaton fog felkelni, és senkit nem fog érdekelni. Ez nem az én világom lesz. Én értem azt, ez, amit az MLS-szel kapcsolatban mond, de az MLS előbb bizonyosodja meg arról, és akkor legyen egy közszolgálat, amelyiknek egyébként a rendelkezésre állnak, mert egyébként ez nonszenz és akkor ott van benne az indulat. Na, na, na, na, na, na pontosan ez a, ez a legnagyobb probléma. Teh, ez a legnagyobb probléma, hogy nincsen egy határozott zsinórmértékkel rendelkező, viszonylag szilárd alapokon álló, olyan újságírói gárda, mint amilyen mondjuk a Római császárokat védő Pretoriánus sereg volt, akik aztán tényleg a legkiválóbbjai voltak a, a, a testőrgárdának. A, itt viszont az újságírókárának, akik tényleg pontosan tudják, hogy ha van egy ügy, akkor annak az ügynek az elejétől a végéig elmegyünk, és ezt megcsináljuk, és nem kontegokat állítunk föl. Nem pontosan tudom azt, hogy ha van könyv, csak akkor mi a célja? Önnek ebben teljesen igaz van, de ne felejts el, hogy a politika volt az, amelyik ezt megteremtette, és a politika az, amelyik örül ennek, mert azt mondja, ne legyen már rajtam senkinek se a vigyázó szeme, én majd eldöntöm, hogy kivel akarok szóbálni, és e azt nem mondom, hogy gancegál. Az elmúlt rendszer szocialista pártja és a mostani Fidesz, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyik se volt sajtóbarat. Beleértve, hogy kívánom nekik, de nem kívánom nekik, hogy az autójukon ne legyen kijelző, mert amikor azt látják, hogy elfogyott az olaj, és majd nyomják a féket, és az nem fog fogni, akkor senkinek a halálát nem kívánom. De azt, amit a politika a sajtóval művelt... És ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a politika az, akinek ez bírnia kell, mert nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Tehát ebből a szempontból a politika messze fölötte áll a sajtónak, és nem hibáztathatja azt a sajtót, ami egyébként ma a világban abszolút jellemző, Trumptól tól Magyarországig, de azt gondolom, hogy attól, mert ez így van, attól helyre fog állni az, amit a Petőfi írt, hogy habál felül a gája azért. Lehet, az én, azt nem, állja, azért, lehet én azt nem fogom megélni, valamikor megélhettem, de ezt nonsenszként élem meg, és ez csak zűrzavarhoz vezethet, amit persze lehet pártolni, de mindig a Woody lejut az eszembe, aki azt mondja a nőnek, hogy miközben a Pali békát beszél a nő hasába, ami egy gyönyörű kifejezés, figyelje, hogy hogy matat a szoknyája alatt, tehát hogy mindig van egy hátsó szándék, amit ekközben az elterelő művelet közben e, valaki csinál, mert ugye egyébként ritkán vannak dolgok, e, célok nélkül. Ez így van. De én most addolják egy, egy konkrét példát, és példa, példa, 18. kerületi példa, és, te, és tényleg teljesen jól teljesen mutatja azt a helyzetet, ami most kialakult. Annyit történt, hogy ö, válog ezen a héten, ebben az elmúlt másfél-két hétben zajlik a, a lomtalanítás. Itt hát lomtalanítás... van, van előttem, sofőr hiány, az FKF-nél, csúszik a hulladékszállítás, elküldtek videót is. Látja ki, benne vagyok? Igen. Lőrinci most... magazin. Igen, igen, index. igen. De most a, a, a, a következő a helyzet ebből, ugye most uh, csinált a, az index, a 444, a, a, a, a lőrinci magazinról ne beszéljük, mert aztán az tényleg a, a fake news, tehát az önmagában a fake news, tehát ha egyszer szobrot kell állítani, akkor nyugodtan a szémlapját fel lehet tenni a a Fake News szobornak a oldalára a Lőninc magazin e, e, a Az egész történet e, az ugye arról szól, hogy miről is kellene beszélni, mi a, mi a probléma gyökere. Oké, persze, az egy jó dolog, hogy nyitlen elég sofőrjük, ez milyen barom jó. Tehát három dologról kellene igazából beszélni, ami, ami miatt ez kialakult. És, és ez egy jó apró lenne arra egyébként, hogyha egy picit a, a, az újságírás megpróbálna, tény, megpróbálna tényleg tényfeltáró lenni. Első. Összességében 26 kamionnyival több szemét gyűlt össze egy bizonyos régióban, mint amire egyébként számolt. És ez nem azért van, mert hirtelen a 18. kerületi polgárnak eszébe jutott kihajítani a tavai meg a tavaly előtti IKEA bútoraikat és elszállítani, hanem azért, mert szervezett szemétszállítás történik az agglomerációból vagy az agglomeráción túli területekről, ahol vagy nincsen, vagy sokkal ritkábban van ilyen, szervez, ilyen, ilyen szervezés, amit nevezünk úgy, hogy lomtalanítás. Ha gyárról, vecsésről, felsőpakonyról és a többi területről beszélünk, és ott megkérdezzük, hogy van-e lomtalanítás? Nincs lomtalanítás. Viszont az embereknek errefele, erre van egyfajta igényük, és ez az igény, ez kielégítése tud kerülni azáltal, hogy kibérlik a környék összes utánfutó kölcsönszőjétől a kisebb és nagyobb vontatókat, és azokra fölcsatolj az ottani tucaikat és leteszik az Imrén és Lőrincen az erdő sarkán. Ugye ez az első nagyon komoly probléma, amiről valamilyen módon beszélni kellene, mert ez, ez nem, nem az a megoldás, hogy azt mondjuk azért nincs elszállítva, mert kevés az FKF-es sofőr. Plusz 26 vagy plusz 30 kamionra, csak egy település, részen nem lehetett számítani. És én nem akarom az FKF-et megvédeni ebben az időben. Egy... Nézzük meg, hogy ezügyben telefonál-e valaki. Jó reggelt. Halló, Mondom jó! Üdvön, gyálom Egy hónapja volt körülbelül. Tessék. Hallják egymást. Igen. halljuk. hajuk Akkor gyáról volt a tanítás. Jó, akkor gyárom volt tanítás. az agglomerációban nincs romtalanítás. Jó, oké, oké, akkor. Elközdöm a kezem. Jó? Viszont Igen. agglomerációban nincs romtalanítás. Lehet, hogy álló éppen volt, de ez így ilyen formában, hogy a főváros csinálja, nincsen megszervezve az agglomerációban. Ez a, ez a, ez a, ez a következő. Ez a következő. Mondan, és ugye nyilván erre is kéne valamit ki kéne találni, mert az ottani embereknek ugyanúgy igénye van, főleg akkor, hogyha olyan emberekről van szó, akik egyébként korábban lehet, hogy a 18. kerületben éltek, és megszokták ezt a szolgáltatást. Tehát valamilyen módon ezt a szolgáltatást, valamilyen módon ezt meg kellene próbálni kielégíteni. Harmadik nagyon fontos dolog és elem itt a, a, ebben az egész rendszerben az az, hogy erre még pluszban egyébként ráépül egy nagyon-nagyon érdekes szokás, az pedig az, és talán már erről az erdők tisztaságával kapcsolatban korábban tudtuk beszélni. Ez pedig az, hogy nem úgy működik ám a, a, az erdőben való szemét elhelyezés függetlenül a lomtalanítástól, vagy függve attól, mi körülbelül 20-30 millió forintnyi eh, szemetet szállítunk el a, a Pirisi parkerdővel, farózva egyesztendőben a kerületi erdőkből. A költség az mindig megosztlik, hogy hol fizetik, hol mi, hol felesben. Tehát eh, nagyjából ez egy, ez egy ilyen, ilyen szám. De, de pokoli mennyiségű, eh, pokoli mennyiségű szemet, szemetet raknak le. És ezek nem a kerületben élő emberek, akik eh, kiviszik oda, hanem egész egyszerűen azok a típusú eh, gazdasági vállalkozások, amely gazdasági vállalkozások, a versenyképességet úgy próbálják állni, hogy beleépítik a, a költségszerkezetükbe, hiszen nem építik bele a költségszerkezetükbe azt, hogy mondjuk, hogyha lebontanak egy ingatlant, vagy átalakítás történik, akkor annak a szakszerű szemételhelyezése az hogyan is mind fog majd történni. Hát úgy történik, hogy bérelnek egy ö, kis terautót, egy bármilyen ilyen kis billencset, amivel be tudnak még menni az erdei utakra, Ja, hát er, erről a, a karácsonyak volt rémtörténete, mert egyszer majdnem fizikai atrocitás érte belehajtottak a zuglói e, hatóság embereibe, mert éppen tetten értek egy illegális szemétlerakót. Így van, és ugye ezek az illegális szemétlerakók, ezek nem arról szólnak elsősorban, hogy nem arról szólnak elsősorban, hogy hogy, hogy, hogy, a, hogy a, a, a magán emberek viszik ki szervezet. Nem. Ezek, ezek vállalkozások, amik mondom a saját üzletmenetükbe belekalkulálják, hogy a hulladék kezeléssel nem törődnek. Tehát az a, az a nagy probléma, hogy amikor például ilyen eset előfordul, mint, mint például most itt ez a 18. kerületi példa, de ez lehet, hogy három hét múlva elő fog kerülni majd Soloksára, vagy a következő kerületben ugyanúgy ilyen, ilyen formában, hogy ez egy komplett jelenség, amikor a jelenségre kellene megpróbálni rávilágítani, annak az okait kellene megtalálni. A, az újságíró társadalmat, és abban az esetben kellene. Is, hogy teljesen igazolva, csak azt értse meg, hogy nálam ugye ez megjelent már napokkal, de lehet, hogy egy héttel ezelőtt, beleértve, hogy hol vannak az önkormányzat emberei, és amikor ön most itt hosszabban el tudja mondani azt, amit elmond, akkor néhány hallgató azt mondja, hogy a fiala a Fideszes pénzen hogyan most adja tisztára a polgármestert, és nem azt látja, hogy valaminek megvilágítják a hátterét. Egyébként adott esetben karácsony Gergely éppen Fideszes pénzen is. Én döbbenten állok az előtt, hogy az emberek miért nem kíváncsiak az igazságra, miért akarnak valami olyasmit hallani, ami az ő tudat alattijukban kielégíti azt az igényt, amit egyébként pontosan ők se tudnának megfogalmazni, hogy a tehetetlenségükben hogyan kreáltak. É, nyilván nekik az az igény, tehát nekik van egyfajta politikai beállítottságuk. Hát nyilván tudják, hogy a 18. Polgármesterés... Ha bemennek egy étterembe, és ott nincsen marha felsálakó, vagy nincsen patropölkölt, és azt mondják, hogy a rohat ízi Orbán Viktor, akkor mégis csak valakinek el kéne magyarázni, hogy az étlapot nem az Orbán Viktor állítja össze. Hát világos csak nekik ez egyszerű. Tehát a, vagy a futball, vagy a politika, mert ahhoz mindenki ért érteni, véli, hogy azt tudja. Mert, mert ez egy egyszerű biznes. Nem kell, nem kell gondolkodni. Annak... Sőt, nem kell rádebenni arra, hogy esetleg. Jó, csak engem ezek a hangok tehát, is befolyásolnak. A... ugye valaki felül tud emelkedni részben. ezeken a hangokon, engem pedig egy hülyeség is zavar, beleértve, hogyha én vagyok hülye, akkor természetesen másnak a dolga az, ha ezt nem veszem észre rávilágítson. De ilyenkor meg fogok állni, mint hogy fél tíz után is meg fogom kérdezni majd a népet arról, hogy az inkriminált hogy akit én megjegyeztem az újabb bejezést tett közé, és meg fogom kérdezni, hogy ők hogyan bizonyulnak ez, telefon vagy sem, vagy értelmes lesz beszélgetés létre, okay. vagy sem. Benem a tisztázás szándéka olyan mértékben van jelen nagyon sokszor beszéltek egyébként már le engem erről, mert azt mondták, hogy, hogy kontraproduktív amit csinálok, mert már olyan mértékben szeretnék valamit tisztázni, amilyen mértékben azt nem lehet. De ennek a sokasága és ennek a sokfélesége ma egészen elképesztő ahhoz képest, ahonnan én indultam. Ahhoz a történethez mit szólom egyébként, vagy igaz, vagy sem, arról a szerencsétlen emberről, aki szólnokra ment, miközben szeretett volna metrópótlásként vasúttal közlekedni? Nem, nem tudom. Nem, de nem hallottam. Ez mi, volt mi, valami ilyen történet? Igen, mi, mindjárt fel fogom ennek idézni. Annyira, hogy aztán tegnap valaki elmesélte, hogy vele is hasonló történt, de ő a WC-ben, a, a valósúti WC-ből ki tudott ugrani az ablakon, és ott megint a fake news látta magam előtt, mert ön látott már akkora ablakot WC-ben, uh, amiből ki lehet ugrani, mert én még nem? A valósúti WC-ben is lehet az ablakát legalábbis azok I, van igen, a de... vonalakon, amit én a fehi, Ferihegyi, én ugye zömmel ferihegy vasutállomás és nyugati pályaudvar között szoktam a vasutat használni. Én ott nem láttam olyat, ahol annyira le lehetne húzni, maximum résnyire, de, de nagyon sok esetben még az sem. Igen, de... Mert akkor be lehet látni, és de... az meg... Igen. A napokban sok utasnak kellemetlen meglepetésben volt rész, akik csak Budapesten belül szerettek volna utazni, ehelyett Szolnokon 100 kilométerre odébb tudtak leszállni a vonatról. Az utazó hú oldal osztotta meg a történetét, Név nélkül egy utas elmésélés szerint a minap délután fennforgás volt a nyugati pályaudvaron, mert baleset történt Budapest határában. Tájékozódás után felszállt arra a vonatra, amely a Kíráz szerint érintette Kűbány a kispest állomást, oda tartott, 15 perc vonatozásra készült, ehhez menet közben derült ki neki és a többi utastársa számára, hogy a úton kerülő, kerülő fognak menni, és nem, hogy nem érintik Kűbány a kispestet. A vonat először a Budapestől 100 km lévő szólnokon meg a 10 perces vagy alig negyed órás útból így lett neki oda-vissza utal a várokozásra együtt bő három óra az ötjkörődés. Jó, hozzák van téve, hogy ez aztán vagy igaz, vagy sem, de a mai viszonyok... A én a következőt tudom erre mondani, hogy van egy... Elke, következő a helyzet, hogyha minden vonat megáll Kőbány a Kispesten, és minden vonat megáll a Budapeste Airport állomáson, még az intercity is kivéve a teher vonatot. De gondolom nem teher vonatra fel a, a blogbejegyző. Van egy elkerülő másik útvonal, az a újszá, az, az újszázszolnok vonal, ahol szólnokra lehet menni, od az a békés csabára induló vonatok szoktak menni, amennyire én, én, én tudom, a békés csabai interszíci, meg a békés csabai gyorsvonatok szoktak arra felé menni. De azt is úgy emlékszem arra is, hogy az viszont a keletiből indul, és nem pedig a nyugatból. Tehát, hogyha valaki a nyugatiban szállt föl erre a vonatra, akkor valami, tényleg valami extra havári a helyzet lehetett, hogyha ha igaz a bejegyzés, mert egyébként a nyugatiból nem mennek új száz felé vonalak, vagy vonatok új felé, hanem cegrédszónok irányába mennek, és a Cegrédszónok felé mennek, akkor tuti biztos, hogy megáll a... a két helyen biztosan megáll az Airporton és a Kőbány a Kispesten. Mert azért tudom, én szoktam használni ezeket a vonatokat, és bármikre fel az ember, ezen a két helyen biztosan megáll. Megyen elő legyen ilyen egy naptárt. én elköszönök Öntől, a jövő héten folytatjuk. Én pedig adáson kívül beszélgetnék vedne lehet. Rendben. Igen. Kis türelmét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat tápogatott. nem maradok itt, de mégis itt maradok. Egy dolgot akarok kérdezni önöktől, semmi más. Tehát, hogyha valami nagyon fontos, elmesélték, de a következőt akarom kérdezni. Ugye elmeséltem önöknek az őrkény Angéla féle esetet, hogy Kaminski Fannival hogyan kerültem én össze. Immáron három hozzászólás van. Ugye valaki elküldte nekem. Én azt kérdeztem, hogy Kaminski Fanni milyen rokoni kapcsolatban áll örkény Angélával, és akkor valaki volt olyan szíves és elmondta. F. Nagy lánya. Örké Angéla, az ő lánya pedig Kaminski Fanny, magyar örké Angéla nagyomája volt, és azt írta az illető, hogy számára novum, de azt is mindjárt oda rakt, hogy Kaminski anyja bérli azt a belvárosi luxuslakást, ahol állítok Habony, és így tovább, és így tovább. És én ugye azt kérdeztem, hogy ezt a kettőt hogyan tudja valaki ebben a szituációban összerakni. Aztán jöttek rá, uh, a hétfői adást hol lehet elérni Ádám, azt kérdezi valaki. civil rádió.ho, akkor mindjárt fogok rá válaszolni. E, Golyás Dóra a következőket írja, vagy elküldöm. E, mondjad még egyszer, hogy akkor hova menjen? Civil civilradio. Civilradio.hu. Civil Civil. Oké, okay, már tudja. Oké, okay, rendben van. Akkor visszamennék ide. Ja azt írja az illető, hogy új nóvum számára ez, tehát ott nyakó Istvánra utal, és nem feltétlenül kell mindenkinek tudnia. Aszírja Gulyás Dóra vagyis örkény unokája egy habony felesége volt egy, és egy orbán közvetlen munkatársa, szép történet, majd asszírja közi fia, meghallgatja, hallgatja a műsort, közi Ugi, ő egyébként H- és Yírja nevét, hogy megfejtették a gonosz lelkemet, csak a Szamueli Tibort nem értettem kristálytisztán, tisztán, kósa Judit pedig azt írja, hogy egy új nóvum. Hmm. Azt kérdezem önöktől, hogy miből adódik ez a jelenség, ha ezt elmagyarázzák nekem. Tehát én kérdezek valamit annak érdekében, hogy tiszta szívvel tudjak valakinek részétek inválítani, mert ahhoz tudnom kell a rokoni fokozatot, és amikor ezt megtudom, akkor olyan kommentárokat kap a történet, amelyet magyarul egyszerűen halott gyalázónak mondom. Ma a halott gyalázás megítélése is ennyire más, tehát az enyém és ennek a két emberi? vagy immáron három emberi? Három és fél percet adok önöknek, ha lesznek telefonok jó, ha nem, akkor hazamegyek. Kíváncsi vagyok. Önök ennek a műsornak a készítésébe ilyen módon tudnak beleszólni, ez az egyetlen lehetőségük. Én nem fogok ezen ala, tehát nem fogom azt gondolni, hogy ez nem halott gyalázás. De azt kérdezem önöktől, önök mivel magyarázzák ezt, mivel lehetne ennek az ellenét elérni, Elfáradtam, tehát ennél most ékes szólóban nem tudok önökhöz fordulni. 06148909999 és 0636771161. Linkin Park, három és fél perc, ha telefonálnak, maradok. Ha nem telefonálok, akkor három és fél percről azt fogom mondani, dörö.fiolajanuskukat, gmail.com, miközben felül van szíves figyelmüket arra, hogy november 27-én hétfőn Virgil és Virginia napján, este fél nyolc órakor, az Aquarium klub volt lokájában ismét rendel a nagyon messziről jött ember. Bakács Filipov Önök megén a belépés díjtalom. 061 489 0999 és egy Figyelek, ha Ugye ugyan jó láttam, hogy arról van szó, hogy egy Magyarországon ismert köszönöpülő nagymamája meghalt. Igen. És ebből bárki uh, valamilyen politikai konzekvenciát bír leszűrni. Nem, jó, jó kommentár. tehát ennek az oszlopára, hogyha ez egy oszlop, ezt... Aki ilyen, az bármi más is. Szóval azt gondolom, hogy egyébként lehetne ki vélemények, amikor kifalmira, de hogy jön ez ide? Ezt kérdezem én is. Hát szerintem, de, de szerintem ez nincs mit magyarázni. De hogy létezik, hogy mégis az ilyen jellegű feliratok szaporodnak, és nem az olyan, amelyek azt mondja, hogy Hölgyem, Uram, Ön eltévedt tisztelje valakinek a gyászát? Hát azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért sokan sokat tettek, de ez nem ment szó senkit. És hogy létezik az, hogy aki érintett, az nem hív fel telefon, és miért nem magyarázza meg, hogy nekem miért nincs igazom? Hát én azt gondolom, hogy azért, a, azért a, ahogy mondta Magyar az egy ilyen, az ilyen social média sok mindent elbír. Ezek az emberek azért nem arról írassak, hogy... Jó, csak az, az a helyzet, hogy ilyenből ma tíz van, az ellenkezőjéből pedig egy. Na jó, legyen 8-2. Józs Dániel a MUK elnöke és én ebből adódóan képes voltam azt hinni, hogy közöttünk nagyobb ellentét lesz a beszélgetés folyamán, mint ami kialakult. Sickness. Then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see. Kávián András, ha jól, heresen az ő foglalkozását, elvileg egy olyan ember, akinek ki van a négy kereke. A Facebook bejegyzései mégis egy komplet elmebetegről szólnak. Hogy egyeztessem ezt össze. A tévedés kockázatát fenntartva 0614890999 és 083677161. 06 egy percük van még arra, hogy tartóztassanak, ha értik azt, hogy miről beszélek, és fontosnak tartják. Én csak Orbán Viktor tudom idézni önöknek. Az első Irakban meghalt katona esetén, szerintem akkor ő még ellenzékben volt, azt mondta, akkor. Hogy itt most miért kitörne a politika, ez egy civil áldozat volt, miért kitörne itt valamilyen politikai vihar, két dolgot tekintsünk, hogy egy magyar ember meghalt. Magyar és meghalt. Hogy jön F. Nagy Angéla halála Habonyhoz, Orbánhoz? Hogy fér össze valakinek a jó érzésével? És hogyan foglalnak az emberek mellette állást, csak azért, hogy velem szemben foglalhassanak állást? Most már nem is lesz zene, nem nincs kedvem zenélni, elragom a CD-ket, és megyek szépen Elfáradok ebben, tehát, mint hogyha elraknék való egy széket, és aztán visszamenne. Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. Harmadszor is mondom, hogy jó reggelt, negyedszer nem fogom mondani. Viszont hallásra. 061 489 099 és 0636 Nézzék meg ma hatkor az zugló tévét, ha tudják. És vessék egybe a tegnapi interjú. Nem, a tegnapi beszélgetésről Ha ez ott megtalálható egyáltalán. Ha nem telefonálnak, elköszönök. 27-én találkozunk azokkal, akikkel, mármint a Bakács a Filippok vegyén, akik eljönnek az Aquarium Club volt lokájába Jó reggőt. Jó reggelt. Én voltam, aki az új interjúja közben telefonáltam, hogy gyálon volt lomtalanítás. Most beszéltem egy ismerősről. nem érdekel is... a gyári lomtalanítás, tényleg. Rendben. Nem érdekel. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Ezt nagyon a nyugodjon, be. Függetlenül attól, hogy a leszármazottaival kapcsolatosan a tribéket, miket gondolnak és beszélnek. Köszönöm! Igenis. Még elküldök néhány eset, most csak hallgatok, tehát azért nincs semmi, tehát élek van. Erről a rádió, lélegzem. Jó reggelt. Jó reggelt. Egy analógiával lehet a kedésére válaszolni? Hát ha muszáj, nem tudom, miért analógiahoz analógiához fordulni. Azért, mert kicsit is. Az én egyik ősem volt. A másik ősömet 50 éve megvették a rendőrök, és meghalt. A harmadik ősöm munkás őr volt. A szégyelje magam, vagy... vagy, vagy de egyet, ugyan ez a párhuzam alapvetően nem állja meg a helyét. Tehát én ezt értem, hogy önnek ilyen családfája volt, de ez az én történetemhez semmilyen módon nem csatlakozik. Nagyon kedves volt, hogy telefonált, de az urológiára jött, miközben ő náthás. Itt nem tudjuk önt találtni. elmehet -e miatt a kórházigazgatóhoz, hogy önt utóriásan hogy menjen -e, de az a helyzet, hogy itt az urológián nem foglalkozunk Náthával. Függetlenül hogy ön egyébként rosszul érzi magát a Nátha miatt. Na látják, ilyen telefonok, tehát itt hosszú beszélgetés lett volna a bolgárgyögynél és a baljárnal. hogy ne zavarna, hogy nincsenek ezügyben. Én annak is örülnék, ha csak azt mondanak, igaza van. Pont. Nincs igaza. Akkor megkérdezem, hogy miért nincs igaza. Számomra ez evidencia, de nyilvánvaló, hogyha valaki számára nem, akkor megkérdezem, hogy hogyan gondolkodhatunk egy és dologról ennyire különbözőképpen, de nem. Tudomásra veszem, csak rossz. szerencsé, hogy a 2000-es években nem így alakult. Igaz, hogy akkor nem voltam bolgár, és nem voltam bajjárt, de a hűfok... Most is tudnék olyan lenni egyébként. Nem akarok. Nem látom értelmet. Túljutottam rajta. Mindjáll, mindjárt, mindjárt tízon... Köszönöm szépen! Létezik, hogy van olyan, aki ezt hallgatja, és nincs véleménye, és ezt nem most meg velem. Egyet értek, nem értek egyet. Ezért értek egyet, nem is kell, ezért nem értek egyet. Hogy kerül őrkény Angéla friss emlékművére Habony Árpád és Orbán Viktor neve? Miközben nekem az a kötelességem, hogy oda menjek egy súroló kefébe és leszedjem Az van ráírva, F. Nagy Angéla és két dátum. Közt egy kötője. Figyelek! szerezzenek nekem egy jó napot, és mondják el a véleményüket röviden, hogy minél többen telefonálhassanak. Sajnálom az apropót. Hát elküldtem az összes esemest. Jobban reménykedtem, ez van. Nem tudok mit tenni, tudomásul veszem. Sajnálom. Így megyek ki abba a valóságba, ahol nem a rádió stúdió. Önök egy kísérleti műsort hallottak, és egy utolsó adást... Ha nem az utolsó volt, csak kísérleti, akkor holnap találkozunk. Ha nem, meghallok, megszűnik a rádió, bármi egy év, akkor örültem, hogy zömében, hangban, másokkal személyesen is megismerkedhettem. Még egy lehetőséget adok, egy aztán pedig... Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Halló. Mondom, jó reggelt! Halló, jó reggelt, kívánok! Köszöntem! A, mindenben benne egyet értek önnel, de azért azt is szeretném mondani, hogy a médiaházatáján is körül kellene nézni. Elnézést, Tehát a házatája. Hogyan jön az F. nagyon Angéla halalához? Úgy, úgy, hogy például az Aracki tömétésén a Szent Mise alatt hogy lehet interjút készíteni? Nem tudom, engem most F. Nagy Angéla a teljes képernyőn foglal és abban nincs Aracki László. Csak, csak, csak, e csak, csak, rossz? csak, csak, csak, csak, csak, Igen. Milyen feje van önnek, amikor ön képes összehasonlítani két temetés, miközben egy, egyről van szó? Mert mondta, hogy halott gyalázás. Igen. És hát hogyha az most az azt mondja, hogy ő... ez máskor is Mise, betül... Egy Mise alatt interjút készíteni, azért az is a hozzátartozók fájdalmának megoldása. Ez így van, de a két perséget. eset, hogyan köszön egymásról. Úgyhogy mind a kettőben halottról van szó. Nagyon szépen köszönöm. Kérem. A szüleim bekerültek az ágyamnak a létszalatti részére, most nem tudom, mit gondolnak, hogy most ez egy méltatlan a helye ahhoz képest, hogy korábban a beépített szekrényben voltak. Tudják, ez volt az, ami miatt én a királyulival összerugtam a port. Amikor mondtam neki, hogy az anyám meghalt, akkor ő képes volt valami más témában megszólalni. Mondjad szívem, én ugyan adásban vagyok, de figyelek. De mondjad, mondjad. Oké, okay, szívesen. Pontosan ez történt. Azt mondom, hogy az ember, amikor F nagy engél a halála eltölti szomorúsággal, oda nem fél az Aracki senki. Egy ember van. Nincs igazom? Most már itt maradok 9 hétig. ig Én hallgatok, ha telefonálnak, akkor szöveg lesz. 061 egy és 036771161. Soha nem fogom elfelejteni az Andrasevnek, a kárpát Istvánnak, és a tgm hogy amikor volt a szikretment történet, és egy tökéletesen lealázó, kritikai jelent meg Király Levente tollából az ésből, akkor ez a három ember arra hívta fel a kovács figyelmét, a főszerkesztő figyelmét, hogy talán nem ez a pillanat, amikor a figyelát bántani kéne. Én azt feltételezem. Tehát nem tudom, ebből a három emberből egy már nem él, kettő nem él nem tudom, hogy a TGM engem hallgat -e, feltételezem, nem, tehát ott azért az én műsorom ismerete fontos volt. Fogalmam nincs, hogy ma lenne három közismert szereplő, aki az ésben, vagy bárhol máshol hasonló szituációban felhívne a figyelmet arra, hogy itt nem ez a pillanat. A média felelősségére nem ebben a pillanatban hívja fel az ember a figyelmét a másiknak, amikor meghalt, és gyászolják, nagyon élet. Nem? Nem gondolják? Sosem múló hálával gondolok, és szerintem a Galambos Éva és a Horváth Péter is írt, csak egy másfél olvasói levelet is írtak az ésnek. Öt ember volt. Elnézéséről úgy megfelelkeztem. És nem is arról volt szó, hogy kiálltak bennettem, hanem csak a jó ízléstre hívták fel a figyelmet. Kérdezem önöktől még van három perc, hogy a jó ízléstre ma így kell felhívni a figyelmet. hogy a jó ízlés is ilyen politikailag inkorrekt lett? Számoljanak el a lelkismeretükkel, ahol nem telefonáltak. Átszerezhetnek volna jó pillanatokat is. A Szimeone, amikor éppen az Atletico Madridnak nem megy jól, de győznie kell, akkor ott sétál a partvonálon és a közönségnek integet, hogy tapsoljon és a közönség tapsol. Van olyan pillanat, amikor buzdítani kell a key arra, amire egyébként nem kell buzdítani, hiszen az Atletico Madrid azért van a pályán, hogy lelkes legyen és győzzön. Mégis vannak olyan pillanatok, tudják, amikor ha igaz, igaz, ha nem igaz, nem igaz. Végül is a Szevéje azért egyenlített ki a liverpool a szemben a 92. percben, mert a szünetben megtudták, hogy súlyos betegsége van az edzőnek. Nekem most éppen nincs súlyos betegsége, vagy ha van, nem tudok róla. De van olyan pillanat, amikor jó esik. A támogatás és a segítség. Majd zikben cserben hagytak engem. Hogy hasonló esetben én mikor hagytam önöket cserben, azt majd otthon döntsék el. dörö.fi aljanoskukac.gmail.com